Szeretettel köszöntök mindenkit. Kis József vagyok, egy vására egy civil. Én fogom moderálni a mai estét. Nem ígérkezi könnyű feladatnak ismerve a vitafelek habitusát, de mindent meg fogok tenni. Nem hiszem, hogy be kell őket különösebben mutassam. Inkább arról szól itt néhány szót, hogy miért tartottam pontosnak megszervezni ezt a mai beszélgetést. A célom az volt vele, hogy egyasztal az ültessek két olyan ellenzégi gondolkodót, akik pártfüggetlenek, és mindketten véleményem szerint elkötelezettek egy demokratikusabb, szabadabb Magyarország felépítésében. Az viszont, hogy az erzőzető utat hogyan látják, az, az szerintem nagyon különböző, és pont ezért ez a beszélgetés izgalmas. Ami miatt még örülök, hogy elfogadták a meghívást, az az, hogy szeretném azt, hogy a hódbözővásárhelyet újra Lennének normális közéleti beszélgetések. Egy picit ez a pártos megszakadtság, ez a lövészárkokba húzódott második társadalom kinyílt a egy picit, és mernénk beszélgetni egymással. Örülök neki, hogy sokféle ember jött ma este, különböző pártállású emberek, ahogy a szerdésekről adottam, és ez egy különösen számomra. Fuzsi Robert egy kicsit technikai okokból késik. A doktópályán benúgult, de Márkuszai Péter már itt van, fogadják ők megszeretettel. Péterrel azt beszéltük, hogy ameddig Robi meg nem érkezik, addig megidézzük őt, és uh, egy, egy 2017-es talán beszélt. Majd elmondja, hogy miért tartja fontosnak ezt szeretni, és reméljük, hogy közben ez a közben is meg fogják. Sini Lárpád, a MeToo és a gender ideológia a postolók. a liberális Honrágy György, a Romwerber vezette elleni az Orbán hasonlása elnökével kampányoló momentum. a betárság alapító végváli kapitályi látszó Torackai László, meg a többi lemlékülé zsítózó, cigányozó, úgyhív élt jó Mikos politikus, akik a hátukon Orbán korvácsát igreznek, szeretnék a demokráciát. Továbbá gondol a Gábor, aki épp ugyanazzal a lelkesedéssel és eltökültséggel szolgálta a rasszizmust, a militarizmust és a hortinosztalmiát, amelyel most a Spinoza látva a demokrácia angyalát. Ez egy szürreális koalíció. Inkább mindig egy timbörtönti ember, mint a Lenkó nyolc tövében. De vajon nem szürreális-e az a koalíció, amely az imént fel szemben Orbán Viktor hatalmát lesz? ahol a gyülekezet által gyártott ATV és német szilárd rezsim biztos a migránsokra mutogatva a Ahol Kövesló úrapinak csak a jobb mikosok zsidózásával van maja, az ECHO TV-ről és Bajáns volt közéjói munkásságáról pedig jótékonyan eltérkeznek. Bár ami igaz, ami igaz, az Bajáns volt, nem kedvesnek én hangukkal üdvözlettem. Nem szürreális vagy az a koalíció, ahol az egykorai munkásőrmasis küllögt összeáll egy másik volt, volt kommunistával, aki a Nincs Szabadság párti legnagyobb tanulmánytásra és jogos újságot szerkeszt? Ne volna egy szürreális koalíció, mely egy Peter fokainista milliárdostól, egy állatokat gyökeresztényen át egy diploma, hamisító sportdiplomatáig terjedne. És akkor még ott vannak a szocialisták, akiknek a félpárt vezetése már Orbán Viktor zsegéből képleli a magyar jövőt. Ez a koalíció nem volna szürrealitív! Az Echo TV a kigyületezett gyülekezetén át az NSZ-ig! És vajon nem szürrealitije az az ország, ahol Orbán Viktor 44%-kal akár istencsászára is kolomázhatná magát? Nem szürreálítja az, hogy a nemzeti kultúrára állandóan hivatkozó kormány legfontosabb kommunikációs platformja a blik, a BORS és a RIDOSZ. Nem szürreálisak hogy a nagyobóst adjanak és az umlatozó kórházak. Nem szürreális, hogy egy felcsutikás szerelő gyorsabban gazdagszik, mint Mark Zuckerberg vagy Elon Musk. Nem szürreális az, hogy az ország szolgáljuk fele a kgb és százakus kapelé Piskloks büttén köpüle és 1905 be a hat Orbán Viktor azért nem lehet legyőzni, mert önőfíjás. Bárkiben összefog a hatalomért. A magyar társadalom pedig még a jogállomért, a demokráciáért és az európai identitásért sem képes összefogni. Nekünk Magyaroknak óriási rutinunk van abban, hogy észrevegyük, mi választ el bennünket. Mi az, amiért a másikat kirekezhetjük, akár a magyarságból, akár Európából. A társadalom polarizációját és Orbán Viktor egy és ugyanaz állíthatja meg. Ha képesek leszünk bizonyos politikai és kulturális minimumokat megfogalmazni, és nem nézni a másiknak sem a múltját, sem a származását, mert bizonyos ügyenivel igenis együtt kell működni, Ez diktálja a logika, ez diktálja az életösszön, és ez diktálja az a tény, hogy mindannyiunk agyanyelve a magyar. Ez diktálja az a tény, hogy nem vagyunk hajlandóak választani szövényi és pródi között, mert amire vedők vagyunk, az épp kettőjük közös igazsága. Az az igazság, amit a hogy diányzabáló szógyi köködöbbsz jobbatán már terül. Itt jelenlévő személyek és pártok precedens teremtettek. Talán mégis létezik egy ellenzéki minimum. Ha ezt a precedens még pártól megismételjük. Ha ez valóban társadalmi élményé válik, hogyha, hogyha valóban valóban társadalmi élményé válik, akkor Orbánmítól is rendszerek, akik majd. Mert a polgári kultúra el fogja sötötni a testfoga Mert ez a világtörvény. A kő üti az ollót. Márai Sándor üti Bajerzsolt. A polgári demokrácia üti azt a rezsimet, amelynek lehető a korrupció. De csak is ez! A kis a törzsi gyűlölet! A megbocsájtásra, az önvizsgálatra, önvizsgálatra és a változásra való képtelenség fenntartja az elnyomást. Akárhogy is. Itt és most egy nagyon értékes tapasztalattal gazdagodunk. Egy volt kártista, valamiben egyetért egy volt szts szel és nem szabad le az ég. Lefeljebb a Sándor palota. Köszönöm. A De bele is hogy jobb, úgy a beszélgetésbe. 90 percet elvesztük a mai estét, és én úgy gondoltam, hogy a végén jó lenne a beszélgetés végén lehetőséget adni is, hogy kérdezzenek. Addig pedig végig menik egy néhány témánk. Nem tudunk elmenni az erdély választás mellett, tehát az első kérdésem. Jaj, amikor igen elnézést, mert a előbb az elmaradt, hogy Péter szerettem volna ezt a videót lejátszani, és erről fogok beszélni. És megvő majd szeretettel köszöntöm Buzsé Robertet. Nem tudom, hagynád ne, elvej a hódműzővársa helyet, de emljá, mindig örömmel fogadjuk, hogyha nemes közületi szereplőjük hozzám látogatnak, úgyhogy ezért is köszönjük. Ez a 6 perc 34 másodperces videó amit most megnézhettek. Ez ugyan Egyébként aznap volt, amit eldöntöttem hogy eljönök a polgármester jelölségét. Két nappal azután volt, hogy ezt kommunikáltam már, ezt a szándékomat, de ezt megerőzni három alatt az előtt este Budapesten egy szállodában. Én Puzsi Róbertnek az egyik videóját, egyik beszélgetését néztem, és többet között az volt olyan hatással rám, hogy úgy döntöttem, hogy megpróbáljuk a lehetetlet. Hogyha meghallgatták most, én voltak hallatni ezt a beszédet, én most is azt mondom, hogy ez az egyik leghatásosabb beszéd volt, és az egyik legfontosabb beszéd az elmúlt évtizedben. Azon kívül én most ezzel a függel is hallgatva azt mondom, minden szabályok igaza. Minden szabályok Akár kincidolják rá, ellenzéket, jobb oldalt, bal oldalt, korban. Minden szabdékozó. És az a megoldás, amit én is azóta keresett teljes, másfél éves politikai pályában, az az, ami itt elhangozott, például a megoldás. Tehát lehet, hogy azóta az nagyon sok mindenben nem értünk egyet, de az akkor, hogy úgy próbált egy ilyen hirdetebb oldal inspirált arra, hogy ezt meg És akkor néhány szót azért arról, hogy mi juttatott mi el engem, bennünket ma idáig, eddig a színpadig. Robert, egy média személyiség. Én nem mint politikust ismertem meg, és még ez a beszéde is, amikor elhangzott, hogy nem politikusként mondta ezt a beszédet, egy nagyon nagy hatású média személyiségként, nagyon sok lelkes követője van teljes joggal, nagyon sok nálam picivel fiatalabb barátom az ebben a lelkes rajongótáborban tartozik, vagy picivel, vagy sokkal fiatalabb. De mint említettem, jó megosztó személyiség, azt is lehet mondani, tehát vannak kritikusai, ez mindenkire igaz, óvatatlanul. Nyilván az egy politikusnál lehet hátrány is, egy személyiségnél azt gondolom ez egy tökéletes kombináció. Azóta ő politikai pályára lépett, mint korábban én, és két párt támogatásával, azt lehet így mondani, ő Budapesti főpolgármester jelöltként is elindult. Tehát amikor felmerült először tavaly decemberben, hogy itt vásár helyen rendezünk egy beszélgetést, egy vitát. Ugye szeptemberben volt még egy üzenetváltásunk az árulózás kapcsán. Ez is egy emlékezetes kérdés. Nyilván nem mindenben értünk egyetén. A magam részéről hajlandó vagyok, ezt nem csak elismerni, hanem akár még a saját túlzásaimat, vagy erős fogalmazásaimat is elismerni. De amikor decemberben felmerült, hogy ezt a mai beszélgetést hozzuk össze, akkor én attól tartottam két dologtól, Az egyik az az, hogy ezzel az ő előválasztási szereplését valamilyen módon én nemcsak, hogy befolyásolnám, mert ez önmagába kevésbé zavaró, hanem olyannak tűn, oly, tűnne, mint hogy én állást foglalnék a budapesti előválasztási küzdelemben, miközben az én véleményem szerint az a fontos, hogy egyenlőt legyen. És hát nyilván, amikortól kezdve egy előválasztás kiválasztja azt az egyenlőtet, bárki legyen is az, azt nagyon szívesen támogatnám, de addig nem akartam ebben állást foglalni. A másik, itt elhangzó gondolatokkal kapcsolatban is voltak nekem magájaim, és akkor, amikor egy, két-három, nem, most már talán április végi volt beszédében Robert Ner oligarcházta az LMP egyik vezető politikusát, akkor megnyugodtam hogy azért Robertet nem lehet zsebre rakni. Tehát ő a támogatásért cserébe nem fogadta meg, hogy ne kritizálja azokat, akiket egyébként ebben a videóban is kritizált, ugyanúgy, ahogy kritizált engem is, én azt gondolom, hogy ez így, korrekt, ezért szeretjük Huzsén Robertet. Úgyhogy megnyugodván ettől a kinyilatkoztatástól, nem tudom, hogy órákon vagy egy-két napon belül, de fölhívtam és mondtam, hogy szerintem megtarthatjuk ezt a beszélgetést. Ön, ami a, a jelöltségemet illeti, én független jelölt vagyok. Ezeknek a pártoknak, a jobbiknak, az LNP-nek a támogatásaért én nem ígértem semmit. Nem is kértem semmit. Tehát nem kértem pozíciót senkinek. Senkinek. Sem kerületi polgármesteri helyet, sem képviselőtestületi helyet, sem felügyelő bizottsági helyet, és nem is kínáltam semmit. Csak a programomat, a Sétáló Budapest programját, ami napokon belül nyilvános lesz. Egyszerűen csak egy attitűdöt és egy identitást akartam adni, és inkább visszaadni ennek a két pártnak, ennek a két elidentitástalanodott pártnak. Nem sikerült. Nem sikerült. Semménnyire sem sikerült. Ezek a pártok, ezek ugyanazt a gyáva, megalkuvó politikát folytatták, mint amit addig. Sőt, folyamatos nyomást kaptam, hogy legyek szíves, ne kritizáljam a DK-t, nem nem ne, ne, ne, ne kritizáljam az ellenzéket, mert itt most a, a kormányt kell, de leginkább semmit nem kell mondani, kell rendelni néhány jó kis felmérést, ami alapján jók vagyunk, meg egyre jobbak, ebben hinni kell és kussalni, és várni, hogy megtörténjen a csoda. Ez volt a hozzáállásuk. Tulajdonképpen ugyanaz a gyáva megalkuvó politizálás, amit a, a baloldal pártjai előadnak, Ö, és, és a kísérlet, hogy, hogy túl kell kiabálni, túl kell ö, hangerőben, meg, meg ö, energiával, túl kell szidalmozni a Fideszt. Mondjuk hangosabban, meggyőzőbben, energikusabban kell tolvajozni rogánt, mint a DK, mint az MSZP. Hát ez nem sikerült. Úgyhogy hát a network, az közben őti őket. De álljunk föl a parlament lépcsőire Gyurcsány mellé, és ott, amikor elhangzik az eskü, akkor inkább nem esküdjünk, hanem így kussoljunk. De azért ott álljunk. Mint a hülyék. És majd, ez, majd ez, ez ennek a jutalma, az majd négy évre megoldott egzisztencia lesz, négy éven keresztül tartó polgármesterség, meg EP-képviselőség. Miért? Azért, mert beállunk Gyurcsány és, és az MSZP mellé szidalmazni a Fideszt, kevésbé meggyőzően és sokkal kevesebb sajtótámogatással. Én megmondtam, hogy ez a centrum, ez így nem fog megképződni hogy ők, ők a network szeretetéért síkóznak, meg megállnak sorba. Én megmondtam, hogy ez a centrum, ez úgy fog megképződni, hogy ők határozottan és keményen ütnek jobbra is, balra is. Mert ez a centrum, ezt a két, a két network, a Fideszes, meg a Val Liberális Network, vagy mondhatom úgy, hogy a két kurzus, le fogja darálni ezt a centrót. Hát ezzel a darálóval szemben egy kemény ellenállást kell tanúsítani, mint a 300 pártai. Jobbra is, balra is. Keményen. Erre nem voltak, ezek a pártok nem voltak képesek. Ezek a pártok meg akarták úszni a politizálást meg akarták úszni lehetőleg a konfrontációt a baloldallal, és persze, hát ők is ellenzékják, ők is szítják a kormányt, és majd biztosan az emberek úgy fogják látni, hogy ők hitelesebben szítják a kormányt, mint a gyurcsány, meg az MSP, meg a Momentum. Hát nem ez történt. De tulajdonképpen azt tehet is meg, amit főztek ezek a pártok. Ez az igazság. Én... Én javasoltam, hogy ö, ö, kezdeményezzenek vizsgálóbizottságot a parlamentben a Fidesz MSP parkolási panamának a felgörgyölítésére. Ez egy gyakorlatilag a rendszerváltás óta, Budapesten a rendszerváltás óta üzemelő Fideszes és MSP s együttműködésben garázdálkodó, parkolási maffia. Megtették? Megtette ez a két párt? Nem. Hát, az kéne még csak. Há még megharagodna rájuk a csodás network. Még a végén Rúna jegon összevonná a szemöldökét az ATV-ben. Tehát ezt nem kockáztathatja egy jobbik. Vagy egy LMP. És azt gondolták, hogy ha ők ezt a vizsgálóbizottságot nem, nem hívják össze, nem kezdeményezik meg, akkor majd a network visszafogadja, vagy befogadja őket a szeretetébe. Hát ez nem történt meg. Továbbra is a balliberális networknek a második nyilvánossága, ez a revolver média, továbbra is gyilkolta őket, de a parlament lépcsőjén volt helynek is. Meg lehetett ott állni amíg letarálja őket a, a két szekértából. Hát most itt van a következmény. Ez jár a megúszásért. Kettő százalék, illetve hat százalék. Ez jár azoknak, akik meg akarják úszni a politizálást, egyáltalán nem állítanak semmit a világról, azt is halkan, ne, hogy valaki meghallja, és esetleg valakinek ne tetszen. Mert még a végén dislike okoz valahol, valakinek nem fog tetszeni, ezért aztán inkább ne is mondjuk semmit, De természetesen tartjuk a markunkat a pozíciókért, hogy betölthessünk újabb és újabb képviselői helyeket, meg, meg polgármesteri helyeket. Erre mondtak az emberek nemet, és én tökéletesen megtudom, minket értem. Hagyj valamit ezzel kapcsolatban. Miért visztál meg ebben a két vártban, hogy miért rájuk ezt a centrumépítőt? politikákat. Ezért ez jól látható volt, nem? Már korábban is. Két okból. Egyrészt azért, mert ezt a két pártot, ezt 2006 ban -sze szervezte meg. Tehát ez a két párt, ez mind a kettő a húsz év rendszerével szemben protestpártként jutott be 2010-ben a parlamentbe. Tehát ezek, ezek protestpártok, ezek rendszerellenes, rendszerkritikus pártok voltak. És én magam is az vagyok. Tehát itt ebben volt már eleve egy közösség. Másrészt az tagadhatatlan, hogy 2019-ig ez a két párt megtartotta a Gyurcsántól és Orbántól vett egyenlő távolságot. És én erre mondtam azt, hogy ezek a centrum definíciói. Tehát, hogy ez alapján ők potenciális centrumpártok. Bennük van a centrummávállás lehetősége. Legalábbis kívülről ez így tűnt. Aztán, amikor elkezdtem velük tárgyalni, láttam a belső állapotát ezeknek a pártoknak, főleg az NP-nek akkor az volt a benyomásom, hogy hát ez, ez valójában a MSP másodosztálya. Tehát leginkább ez volt az érzésem ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy. És ugye közben érezzük azt is, hogy az MSP maga is a Fidesznek a másodosztálya. Tehát ez már is a harmadosztály. Az volt az érzésem, hogy ez. ez Ezekkel az emberekkel ez nem működik, mert kívülről ezek a pártok, ezek rendszertritikus pártoknak tűntek, egyrészt már 2010-ből kiindulva, meg 2006 ból kiindulva, másrészt meg hát kurzusok közti pártoknak tűntek, a kurzusok közti senki földjén. De kívülről ezeknek a pártoknak, és főleg az lmp nek a belső állapota nem látszott hogy ezek a pártok, és főleg az LMP milyen mértékben rothattak hozzá a magyar politikai közállapotokhoz, a magyar politikai közmorálhoz. És a tapasztalatom az volt, hogy végzetes mértékben. Csarikus. Nem feltétlenül arra készültem, hogy én itt a pártokat fogom védeni. Mert általánosságban a legtöbb kritikát mindig azért kapok, hogy rizelben gyúcsányozok, vagy éppen nem vagyok elég hálás a jobbiknak, amely olyan sokat segített nekem a tavalyi kampányban. Valóban rengeteget segített, és egyébként nagyon hálás vagyok a segítségükért. De, tehát én sokat kritizáltam a pártokat, de most mégis itt szembe kell helyezkedjünk egymással. Nyilván most. Robertben egy teljesen jogos csalódottság van egyébként sokakban természetesen. Azt gondolom, hogy a választás, most egy választásában majd fogunk beszélni, hogy most nem akarom ezt a témát előre hozni. Ez az eredmény is mutatja azt, hogy persze sokan a mainstream ellenzéki pártokban rendkívül csalódottak. Nem olyan régen a Mesterházi Attilával kapcsolatos akad akkájáimat fejeztem ki, hogy mennyivel segíti ő az összehovást, mennyiben ellenzéki, és ezen aggájaim egy többször egy-egy vasárnap esti videóban elmondva, élő videóban, bejelentkezésben elmondva, teljesen visszhangtalanok maradtak a magyar médiában, ahol más kormányok sokszor kapnak egy-egy ilyen botrányos kijelentésemet, ném a csend. Az ATV-ben élő adásban keletkeztem ahhoz, hogy ennek legyen valami visszhangja, és hogy mesterházi a például reagálja rá és közeljen, hogy ő egyébként tényleg az összefogás pártjánál például az ő szín kormányzati választások kapcsolán. Az itt elhangzottak az ember néhány ponton eltér az én az egyik, hogy nem biztos, hogy én az LNP-t, ami már tavaly eh, ledarálta magát azzal, hogy ahogy én szoktam volt mondani többször gyakorlatilag azokat kizárták a párból, akik nem voltak árulók. Tehát nyilván az LNP-nek a gyenge szereplése az engem nem lepett meg, engem az lepett meg, hogy ezt nem látták előre a kutatók. Hogy én először négy ellenzéki pártra való szavazásra bíztattam az Európai Parlamenti Választásnál, és kénytelen voltam, azt láttam, hogy egyébként kizállal az LNP-nek az idei volt, aki nem hozta 5%-félé az lnp az összes többi fideszes jobbikos mszp és szimpatizáns kutatóintézet azt hozta ki, az LNP az 5-7 ot fog kapni most vasárnap. Hát kapta kettőt. De minden esetre ezzel a kutatási adatok alapján azt mondtam, hogy hát mégiscsak azt én nem tehetem meg aki egyformán kedvelem, vagy nem kedvelem az ellenzéki pártokat, hogy az lnp nem. Soruljuk hogy öt párt melletti szavazásra buzdítottam. De mondjuk nem biztos, hogy a Jobbik lnpt centrumnak gondoltam volna, ez rendben van. Nyilván itt ez a legfőbb különbség talán köztük. Hogy van-e baliberális média revolver, vagy nem tudom, hogy hangzott, ez pontosan, revolver média, bocsánat. Én nem látom annyira az ltv t sem feltétlen sorolomból liberálisnak, de ezt pont az itt elhazott, emlékszem még erre a 17 decemberi beszédedre. Tehát azt gondolom, hogy még egyszer mondom, ide szava igaz volt az atv vel kapcsolatban is természetesen. Úgyhogy nem biztos, hogy két médiára, két nyilvánosságról kell beszélni. Van néhány láthatóan független média, vállalkozás, hogy így mondjam, és szerintem ebben nem is szálltak bele, ebbe az általad kifogásolt kampányban. Akik beleszálltak, ők nem két oldalon vannak. Én azt gondolom, hogy ők egy oldalon vannak. Az a polip, vagy akárki, ami ellen küzdünk igazából, és úgy hívjuk, hogy NER. A NER az behámozott, már nagyon sok, akár ellenzékinek tartott politikust, vagy médiát is. Tehát ebben euh, én nem látom a centrumot, és ami a legfontosabb, is, erről biztos fogunk még így beszélni, abszolút azon a talajon állok még mindig, mint Robert 2017 decemberében, én azt mondom, hogy összefogás kell. Az, hogy hol van a NER határa, az egy nagyon fontos kérdés. A NER határa nem a Fidesz és az ellenzék között van, hanem az ellenzéken belül. És ez egy nagyon fontos dolog, de ennek a jó és a rossz oldalát se felejtsük el. Nem csak árulók vannak az ellenzéki pártokban beépített emberek, kriptokommunisták, mint rákosia, hogy Erdei Ferencet vagy Marosán Györgyő beépítette a Nemzeti Parasztpárba és a Szozdemekhez, hanem minden ellenzéki pártban és a Fideszben is rengeteg tisztességes, beszeretes ember van. Az ellenzéki pártok mindegyikében ott vannak azok, akik őszintén hisznek az ügyben, őszintén küzdenek a NER korrupciója megfélemlítő gyakorlata és hajlassága ellen. És én továbbra is azt mondom, hogy nekünk minden ilyen tisztességes, beszélgetős magyar emberrel össze kell fognunk. Nem lehet centrumról beszélni, nem lehet Gyurcsánytól és Orbántól azonos távolságot tartani, amikor Orbánt le akar győgyőzni. Tehát ez egy alapvető különbség. Nagyon sokat kritizáltam Gyurcsányt, azt is el mondani, hogy a Gyurcsány védelmében, azt is el mondani, hogy Amikor én Gyurcsány-t szittam, soha nem kellett attól féljek, hogy kirúgnak az állásomból. És ez jobboldali emberként megmagyarázza, hogy én miért érzem úgy, hogy nekünk mindenkinek össze kell fogni, aki a NER leváltására törekszik. Most a legtöbb kritikát szintén egyébként Gyurcsány-Ferenc kritikájáért kaptam, vagy a legtöbb támadást. Továbbra is azt gondolom, hogy majd a választásról, ha beszélünk, akkor visszatérünk erre. Tehát a most vasárnapi választás az én számomra nem Gyurcsány-Ferenc ülése volt hanem az ellenzéki, taktikai szavazásnak a győzelme, amiben a DK-nak volt egy jó jelöltje, és volt egy jó kampánya, és valószínűleg még azt is ki lehet jelenteni, hogy az networknek nevezett média egyébként nem támadta, nem kritizálta a DK-t, tehát egy viszonylag média tudtak építkezni, tehát elsősorban ennek tudható be szerintem a vasárnapi eredmény, mint ahogy a Momentum esetében is. Tehát a momentumnak sem elsősorban a saját kampánya, hanem a taktikai szavazás hozta meg a nagyon jó eredményt, egy olyan párt, akit nagyon nehéz lett volna az általad jogosan kritizált dolgokkal támadni. Ugye momentum az, ha lehet mondani, a győcsöni Orbán távolságban valóban mind a kettőtől távol állt, tehát nyilván ez sokaknak elnyerte a szimpátiáját. Még mi a egyet, mert nagyon jól tudunk témára, témára egyébként nem nagyon kell vezetni a dolgokat. Csak azt a hogy érdezi hogy nem -e azért kritizálottad bátran Gyurcsány mert még nem voltam a Magyarországon a Gyurcsány időszakban, amikor ezt többször eszembe jutott. De én nagyon rossz végeket őrzök arra az időszakról, nem nagyon érdem különbözőnek. Igen. Hát pont akkor, amikor júcsán kormányom volt személy szerint, akkor én nem voltam Magyarországon. Szinte pontosan mielőtt ő, kormányra került, azelőtt mentünk ki, 2014 áprilisában, és 2009 július június végén jöttünk vissza, amikor éppen leváltották és bajnél lett kormánya. Ettől én még kritizáltam nyilván őt, bár legalább annyit kritizáltam annak idején egyesít, akit visszatekintve is az egyik leggyengébben teljesítő kormánynak tartott. mint ahogy az első Orbán kormányt szoktam, mint a elmúlt 20-29 évnek egyébként szerintem legeredményesebb kormányát, Megemlíteni. Tehát nyilván jobboldali szavazóként én most az MSZP, Gyurcsány, stb. nyugodtan kritizálhattam. Nem pont kormány Idejére idején, ez teljesen így van, ettől függetlenül utána és előtte is sportminiszterként megyesít, később akár a szocialista kormányt, Imár Bajnai alatt is, aki persze más minőséget produkálta, azt gondolom, mint mondjuk a Gyurcsány kormány. De a legfontosabb, hogy bárki nyugodtan kritizálhatta, szerintem nem kellett félni a kirogástól. Hát persze, nyugodtan kritizálhatta a Gyurcsányt, és nem kellett félned a kirúgástól, mert Gyurcsánynak soha nem volt akkora hatalma, mint Orbán Viktornak. Mert nem tudta megkonstruálni a, az önkényuralmát olyan módon, mint Orbán Viktor megtudta. De ez köztük nem morális különbség, hanem egyszerűen csak a kvalitásaik közti különbség. Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc egyaránt egy autoriter, hajlamú... Euh, Vezető, aki egy olyan rendszert akar konstruálni, amely rendszerben ő megfelebb Ez Gyurcsány Ferenc megkísérelte megkonstruálni. Ennek a kísérlete volt az ő 2004-től 2009-ig tartó miniszterelnöksége. Ő nem sikerült. Nem sikerült neki. Nagyon, nagyon sok nemtelen, alávaló, Húzása volt annak érdekében, hogy ez sikerüljön. Meghamisította a költségvetést. Hamis számokat küldött az Európai Uniónak. Hamis számokat, hamis adatokat ismertetett a saját frakciójával, a parlamenttel, a magyar társadalommal. A magyar társadalom hamis költségvetési adatok fényében hozott döntést arról, hogy kiknek szavaz bizalmat 2006-ban. Aztán mindezt elmondta a saját frakciójának, a saját frakcióját beavatta ebbe, és ez kiszivárgott, és ebből lett 2006 -szer. Hát Szó nincsen arról, hogy, hogy Gyurcsány Ferenc nem akarta felépíteni ezt a nemzeti együttműködés rendszerét, ami most itt, itt, itt van körülöttünk. Ő nyilván nem így hívta volna, hanem valahogy máshogy nemzeti szolidaritási rendszere, vagy, vagy valahogy így. De hát pontosan emlékszünk arra, hogy amikor Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök, akkor még Orbán Viktor volt a nyugatos, és Gyurcsány Ferenc volt Putyin szövetségese. Jól emlékszünk. Orbán Viktor magyarázta azt, hogy a szabadság az mindig nyugatról jön, az elnyomás, a despotizmus meg mindig keletről jön. Mostakra meg térfelet cseréltek. Most már Orbán Viktor a moszkvahelytartója, És Gyurcsány Ferenc az, aki Európához akar minket csatlakoztatni. Van, aki még hisz ezeknek? Az, hogy te nem voltál itt a Gyurcsány országrontása idején, az sok mindent megmagyaráz. Elsősorban a hozzáállásod ez az emberhez. Irigyellek, bevalló. Bár én is így gondolhatnék erre. Orbán Viktor nem lehet Gyurcsánytól és Orbántól egyelő távolságról leváltani, mondotta. te. Én meg azt mondom, hogy ha ez a helyzet, akkor. Ha ez a helyzet, ha tényleg ez a helyzet, erre csak azt tudom mondani, hogy Orbán Viktor tud gyurcsányra leváltani? Őrültség. Őrültség. Nem pusztán azért, mert gyurcsány okozta a nert, De hát ő okozta. Ő okozta. Ő idézte elő. Ő juttatta az országot abban az állapotban, hogy 2010-ben Orbán Viktor elkezdhetett választási törvényt módosítani. Hanem arról van szó, hogy Gyurcsány Ferenc majdnem csődbe juttatta Magyarországot. A tönkszélére juttatta Magyarországot. 2008 után Magyarország a csőd szélén billegett. Ebből lett a fülkeforradalom. Na most, Hogyha még egyszer visszahozzuk Gyurcsányt, és azt mondjuk, hogy hát Orbánnál bármi jobb. Ami hát már elég sokszor elhangzott az elmúlt 30 évben. Hogy na jó, hát most csak, csak jobb jöhet. És mindig rosszabb. Én, mindig rosszabb. Pedig az emberek azt mondták, hogy hát a Hordulánál csak jobb jöhet. Hát az Orbán Viktornál csak, hát a Legyesénnél csak, csak jobb. Hát a Gyurcsánynál csak jobb. újra meg újra rosszabb és rosszabb jött. És most újra elmondjuk, Bajnai, hát. Igen, tulajdonképpen. A, a bajnaival kapcsolatban is az volt, hogy hát a bajnai, bajnai nyomán az ember megkönnyebbült, mert hát mégse a gyurcsány. De, tulajdonképpen a tulajdonképpen a gyurcsány egy dolog miatt mondott le, el kellett volna venni a 13. havi nyugdíjat, ahhoz, hogy nem menjen csődbe az ország. Erre már nem volt hajlandó. Mondjuk szemeket kilövetni, költségvetést hamisítani, hát ez így oké. Okay. Na de a 13. havi nyugdíjat elvenni, a politikai öngyilkosságot elkövetni, ha az kéne még csak. Majd a Bajnai Gordon. Tehát most ez volt a Bajnai most a Bajnai Gordon az, az, az, a, az a gyurcsány volt, aki ezt megtehette. Hogy elveszi a 13. havi nyugdíjat a nyugdíjasoktól. Öh. Szóval, és akkor azt mondod, hogy volt a TK-nak egy jó jelöltje. És így, így szerezhetett 16%-ot, hogy hogy egy jó jelölt. A felesége? Egy jó jelölt? Ez nem egy jó jelölt, ez a gyurcsány felesége. Jó jelöltje. Én értem, hogy 16%-ot kapott, és ez most az volt. Mert én tudok a 20. századi történelemből nagyon sok olyan választást mondani, ahol fényesen tarolt az, akire hát szavazni. Sos nem mondok példákat. Hát, ö, 13 év elég volt ahhoz, hogy a magyar társadalom elfelejtse, hogy kicsoda ez a gyurcsány, és megint ott tartunk, hogy gyurcsányunk belül van az ellenzék súlypontja. Hát igen, mondjuk jó, igen, a, ha a ének az elejétől számoljuk, akkor 13, ha 2006 óta számoljuk, akkor ö, Nem, hát akkor is 13, 15, év, 13. vagy 10. Nem, akkor is 15 13. és 10. Nem, hát fogalmazunk úgy, hogy az összedik összmesség óta 13 év. Na hát, 13 év. 13 év telt el, és 13 év alatt, az első tíz évben az emberek meggyőzték magukat arról, hogy ez a kérdés így rosszul van föltéve, mármint az ellenzékiek, hogy gyurcsány vagy orbán. Ezt így nem vagyunk hajlandóak feltenni ezt a kérdést, és ennek a hatása alatt szétfragmentálódott az ellenzék gyakorlatilag. Ennek a hatása alatt, hogy nem lehet, a, nem lehet Gyurcsány alatt ö, válaszolni Orbánra, és nem lehet Orbánnal válaszolni Gyurcsányra. És eltelt ez a tíz év, meg még az a három, és a magyar társadalom azt mondta, hogy hát így megtört. És azt mondta, hogy na jó, hát akkor mégis így kell kérdezni, hogy Gyurcsány vagy Orbán. Hát nincs alternatívája. Ahogy te az, itt az imént mondtad, nincs, nincs más. Hát akkor Gyurcsány. Nem, nem és csak megint ki. itt tartunk. Nem mondtam. Azt mondtad, hogy Egyenlő távolságra Gyurcsánytól és Orbántól nem lehet leváltani Orbánt. Én meg azt, mond, én meg azt mondom, hogy csak honnan érdemes. Mert bárhonnan máshonnan, leváltod Orbánt Gyurcsányra, és az egy négy-ötödös Orbánt fog okozni. Vagy egy kilenc tizedeset. Még nem tudjuk miért, mert még nem, még nem tudjuk, hogy mi jön, ha, ha, ha Gyurcsány visszatér. Én tudom, hogy nehéz megijedni kilenc év ilyen Orbánság után a Gyurcsánytól. De Hát, de még is. nem ártana! Már 2004-ben is meg kellett volna, én meg inkább azt mondom. Jó, bocsánat kicsit. Igen, mégis vita lesz. Meg gondoltam, Józsidnak mondtam, hogy lehet, hogy beszélgetni fogunk. De nem. Igen. Egyébként nehéz. Jó, tehát pontosítsuk az erőket, mondtam. Az, hogy nem lehet egy egyenlő távolságra lenni és onnan leváltani, azért nem lehet, mert amit itt elmondták a 2017. decemberében, az azt jelenti, hogy minden tisztességesen emberrel össze kell fogni. Arról viták vannak, hogy gyógyság tisztességes ember vagy nem. Arról nehezebb vitatkozni, hogy ezt a 16 légot, ezt nem gyógyság kapta, hanem a felesége kapta. És teljesen mindegy, hogy te jogosan. Összekötődött a feleségével, összekötöd a DK-t Gyulcsánnal és a többi. Az hitel, hogy a szavazók soha nem szavaztak volna 16%-ig mértékben Gyulcsán Ferece. Én azt is erősen kétlem, igen nagy összegbe fogadnék rá, ha hajlamom lenne ilyenre, hogy Gyurcsány soha nem lesz Magyarországon miniszterelnök. Én nem gondolom, hogy lesz miniszterelnök. Viszont azt, hogy a DK-ra most leadott 16%-szavazat szükséges ahhoz, hogy leváltsuk Orbát, abban biztos vagyok. Az, hogy nekünk mindenkivel össze kell fogni. Nem visszahozni Sem, se, semmi szélsőséget, semmi korrupciót, egy tisztességes európai jogállamot. A, és akkor még egy, egy kicsit végebbre, ez lehet, hogy legalább 7 perc elhangzott már. Én azt gondolom, hogy Gyurcsányt, az, és nem rendben roppant kényelmetlen szerep gyurcsányt védeli, mert arról vagyok ismert, és azért támadnak a baloldali barátaim, mert én kritikus vagyok sokszor Gyurcsánnyal, nyilvánvaló, hogy nem szimpatizálok vele, és ez nagyon sok engem egyébként támogató, például a vásárhelyi ember, és különösen a nem vásárhelyek körében állandó kritika tárgya. Hogy a jobboldaliként én jobboldaliként mindig elmondom, hogy egy jobb és azt is elmondom, hogy nyilván nem fogok sem a sem a DK-ra szavazni. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell összefogni a DK-val vagy a DK-szavazóival, viszont amikor te a Gyurcságról a 2000 mondjuk hatos vagy akármikori tervei között azt mondod, hogy ő egy nert kiépített volna, ha tehette volna. Ez engem arra emlékeztet, amikor horvát balást azzal támadták, hogy a tövegbe akart lövetni. Tehát azt azért nehéz föltételezni, vagy nehéz prejudikálni hogy ki mivel akar foglalkozni, tehát Gyurcsány, nem tudjuk, hogy akarta a tömegbe lövetni, korbát Balázs annak idején, de nem lövetett a tömegbe. Gyurcsány, nem tudjuk, hogy akar-e egy olyan korrupt megfélemlítő rendszert kiépíteni, mint Orbán Viktor, de nem épített ki egy olyan korrupt megfélemlítő rendszert, mint Orbán Viktor. Abba is igazad van, hogy nem volt hozzá kellő hatalma befolyása. Nyilvánvalóan egy emeszményben ez lehetetlen volt, egy olyan nagy politikai formátumú ember, mint Lázár János. Mondta nekem annak idején, 2009-ben, amikor beszélgettünk erről, és már az akkori, nyilván bajnaira leváltott Gyurcsány beszéltünk. Én ugye akkor még Fidesz szimpatizásként elmertem mondani, hogy azt gondolom, hogy Orbán, akkor úgy tűnt egyébként, hogy Orbán Viktorral nem lehet választást nyerni. Tehát én 2009-ben azt mondtam, hogy a Fidesz nagyon jó meg tudná nyerni a választást, de hát Orbán Viktorral nehéz hogy valaki másra kéne lecserélni, és akkor Lázár János mondta, hogy azért nem lehet lecserélni Orbán mert a, és azért lehet pontosabban lecserélni egy gyurcsányt az MSZP-ben, mert az MSZP-ben nem, gyújt, mondjuk ki, Puklászló a pénztáros. Jó, tehát esetre nem volt meg a lehetőség az MSZP-ben a gyurcsánynak sem és másoknak sem, mert az MSZP tulajdonképpen lehet mondani, egy demokratikus párt, lehetne bármi más helyezőt is találni, de mondjuk maradjuk annál, hogy ez egy demokratikus párt. A Fidesz nem? A Fidesz ez egy jó bolsebik párt. Ott egy egy személyi uralomban, egy Orbán Viktort nem lehet leváltani a Fideszen belül. Tehát egészen más lehetősége voltak. Orbán Viktor először a Fideszben szerzett el hatalmat, utána a jobb oldalon, és utána az országban. Tehát, hogy neki valóban van akkor a hatalma, hogy akár a Fideszben belül, akár a jobb oldalon, akár most már az országban belül kiépíthette a nel -t. Képíthetett egy olyan rendszert, ahol ő bárkit meg tud félemlíteni, bosszú tud állni. Bárkin, attól függetlenül, hogy mondjuk éppen akar, vagy nem. Vagy mennyire akar mondjuk egy széklábat fűrészelői minisztert, mennyire akar büntetni. Ugye hát ez csak Orbán a múlik. Milyen mélyre taszítja. Lehetek egy képviselő, vagy esetleg az sem. Vagy egy Simonka vagy Mennyi Roland esetében fenegetjük azzal, hogy elveszünk a mentelmi jogát, esetleg elmisszük az ügyészségig, a bíróságig, hol állítjuk meg az ügyet. De az ellenzéknél ugyanez a fenyegetés meg volt, ugye, ahol nem csapnak le, csak fenyegetnek. Ugye a KGB-la, ugye a Putyin barát Orbán, a Putyin ügy a KGB-lát, ugye minden választások előtt elővették a jobbiknak a kritikájára, de soha nem jutott el odáig Orbán vagy a Fidesz, hogy a tényleges lépéseket megtegye mondjuk KGB-la ellen. Hát valószínűleg hasonlóképpen így van a renditens fideszesekkel is, hogy a fenyegetés ott van, és ezt megteheti. Egyik MSZP vezetőnek sem volt soha akkora hatalma az mszp vagy az országon belül, mint orbánnak van. Kezdeném azzal, hogy nem én kötöm össze a Gyurcsányt, meg a Dobrev Klárát, hanem az anyakönyvvezető. <tos> Azzal, hogy én nem prejudikálom azt, hogy 2006-ban Gyurcsány Ferenc megkísérelte megbuktatni a harmadik Magyar Köztársaságot. Ez történelmi tény. Az, hogy az Orbán Viktornak sikerült 2010-ben és Gyurcsánynak nem sikerült 2006-ban, ennek sok összetevője van. De ő ezt megkísérelte 2006-ban. Ez az ember az összödi beszédben vallotta be, hogy De ennyien, hát gyerekek, ennyien, hatal, heten tudunk körülülni egy asztalt. Mi, miért miért beszélt a hogy hányan tudnak körülülni egy asztalt? Talán csak nem azért, mert onnál az asztalnál az a hat-hét ember tudta azt, hogy mik a számai az országnak. Egy választás előtt hat-hét ember? Még a saját frakciójáról is eltitkolta az ország költségvetését? Hát mi ez, ha nem annak a... a autoriter rendszernek, mármint azon autoriter rendszer megteremtésének a kísérlete, amit később Orbán Viktor meg is konstruált. Hát ez a kísérlet megtörtént. Nem sikerült Gyurcsánynak megbuktatni a harmadik magyar köztársaságot, és kiépíteni a saját autoriter rendszerét, monolit rendszerét, többek közt azért, mert hát, Nem feltétlenül rendelkezett azokkal a képességekkel, másrészt meg hát azért, mert az NSZP az nem volt olyan állapotban. Most erre azt mondod, bocsáss meg, erre azt mondod, hogy az egy demokratikus párt. Hát én azért vigyáznék ezekkel a jelzőkkel. Bocsáss, én erre azt mondom, hogy bárcsak Orbán Viktor is csak a statisztikák meghamisításával akarná megmutatni a volt harmadik Magyar Köztársaság. Ö, Orbán Viktor sikeresebb volt de nagyrészt azért volt sikeresebb, mert a Gyurcsány előtte szétverte, és gyakorlatilag a lába elé leszállította kétharmaddal Magyarországot. Ez a Gyurcsány műve volt, a 2010. Ez a Gyurcsány műve volt, ezt nem szeretném hangsúlyozni, nem Orbán Viktor nyerte meg. A Gyurcsány barmolta el, és tulajdonképpen már egy, már egy bukott Orbán Viktor kapta ajándékba Magyarországot. Ez a szomorú igazság. É, és bo bocsáss meg, bocsáss meg, tovább megyek. Az MSP nem, nem azért nem sikerült megvalósítani a gyurcsáinak az MSZP-ben azt, amit aztán Orbán Viktor a Fideszben megvalósított, és amit az országgal megvalósított. Mert az MSP az egy demokratikus párt lenne. Nem. Az MSZP-ben tombolt a feudális anarchia. Ezt a kifejezést kerestem. Nem demokrácia. Nem, nem, ez a, nem ez a helyes kifejezés. Feudális anarchia. Ezen a feudális anarchián Gyurcsány nem tudott urrá lenni. Ezért lépett ki az MSZP-ből, és ezért alapította meg a DK-t. A saját felülről vezérelt, kézzel tartott bolsemista pártját, a saját Fideszét. Most már neki is van egy. Most már nem hiányoznak a feltételek hogy berendezzen egy ugyanolyan autoriter monolit rendszert, mint ami Orbán Viktor. Mert már megvan a saját Fidesze, az ugyanolyan parancsuralmi alapon működő pártja. Ezen már úrrá tud lenni Gyurcsány Ferenc. Úgyhogy azóta Gyurcsány Ferenc készült, a házi feladat nagy részét bekódolta, és készen áll arra, hogy be bevégezze azt, amit elkezdett. Nem kívánjuk. Persze az Orbán Viktorét sem kívánjuk. Csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy ő közöttük nincs jó választás. Azt gondolom, hogy nem is ez a kérdés, hanem ahogy elméthettem. Tehát azt föltételezni abból, lehet, nem tudjuk mondom, még egyszer, nem látunk a fejbe, hogy milyen szándékai voltak, de semmi olyan ténylegesen megvalósult lépést nem látunk, ami arra utalt volna, hogy ő ugyanazt az utat követné, mint azóta Orbán. Az az Orbán, akit én támogattam. Még egy apróság csak az elhangzottakhoz. 2009-ben, amikor az Egynáltalávindézet beszélgetés is elhangzott, ekkor bajnagyobb megválasztották. Ha akkor egy időközi választást írnak ki Magyarországon, a közvetlen Júcsán miniszterelnöksége után a Fidesznek soha nem lett volna kétharmada. Mit szólnál, hogy a Júcsánnyal leszállnánk? Leszáll. Azt is megkérdezik van az európai ügynökség alájelző akciónak. Ha jól tudom, igaz? És e, bennem az a kérdés megült fel, hogy e, vajon várhatunk-e még külföldi segítséget a magyar korrupció megszüntetésében? A történelmet végénézzük, nagyon sok tragikus történelmi eseményünk kötődik ahhoz, hogy kívülről vártunk segítséget a problémáink megoldására. Mi gondoltak erről? Alapvetően nem. Tehát nem gondolom, hogy kívülről várhatunk segítséget illetve legfőképpen nem gondolom, hogy kívülről kell várnunk segítséget. De egy árnyalat összetett kérdésről van szó. A mindenki Magyarország Magyarországon mozgalmat amikor létrehoztuk egy körben, az én hasonlatom, amikor ezt magyarázni próbáltam valakinek, akkor az volt, hogy országban a Szolidaritás Mozgalom 1981-ben indult el. Nyilván a emblematikus figura, ugye a Dálszky hajó munkás, Ebben a szolidaritásban ott voltak a szozdemek, ott voltak a katolikusok, és küzdöttek Jeruzsánszki ellen. Egy nagyon fontos történelmi szerepe volt annak, hogy az ellenzék, a lengyel ellenzék folyamatosan ott volt a kommunista rendszer a sarkában, de azt is hozzá kell tenni, hogy egymagában a szolidaritás bármi nagyon erős volt, és egy demokratikus országban le tudta volna váltani a kommunista hatalmat, De Lengyelországban a 80-as években nem tudta leváltani. Lengyelországban a 80-as években kellett a rendszerváltás, a rendszerváltás pedig Gorbacsov és régen, Bush, stb. miatt következett be. Tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy sokszor kell, és mi magyarok nem adhatjuk fel azt a küzdelmet, hogy egy tisztességes, becsületes európai jogállamban akarunk élni. Demokráciában és piacgazdaságban akarunk élni, és Európában akarunk élni. És soha nem fogjuk feladni, nem adhatjuk fel. Azt, hogy lehet egy olyan rendszer Magyarországon, ahol békés eszközökkel ezt az ellenzék nem tudja elérni, ezt nem szárnánk ki. És lehet, hogy ebben lesz szerepe annak, hogy a nagyhatalmak, az Európai Unió hogyan áll hozzá. Az Európai Unió nagyon sokat tudna tenni. Németország rengeteget tudna tenni. Az obrán rendszer megmutatásáért, a korrupció megszüntetésére, és a többi. Nagyon könnyen el tudnánk szívni az oxigént Orbán Viktor korup rendszer elől. Egy német humoros műsorban, egy kamerában elhangzott, hogy mit tartja Orbán Viktor Németország? Mit tartja Orbán Viktort az Európai Unióban? Az Mercedes, az Audi és a BMW. Tehát, hogy akkor, amikor há, ezek a nagy német cégek, akik jól érzik magukat Magyarországon, rengeteg pénzt visznek innen haza, alacsony munkaerővel dolgoztatnak embereket, addig, amíg ezek a cégek megkapják, ami nekik kell, addig. Németország köszönésének elfogadható Orbán. Ez zármelyes megjegyzést azért ide kívánkozik, hogy akkor, amikor a migráció miatt Orbán támad Sorost, a magyar ellenzéket, vagy Junckert, azokat a személyeket támadja, akiknek soha semmilyen ráhatása nem volt arra, hogy Magyarországon kivágtat keresztió, hogy Magyarország kit fogad be körözött arab terroristát. Orosz bűnözőket. Kinek ad 20 ezer lezlepüléseket még? Semmi ráhatása nem volt ezeknek az embereknek. Kinek volt? Angela Merkelnek. Angela Merkel, aki Will Commons kultúr néven kilította a határokat és befogadta az Orbán Viktor által már átengerett közel egymilliónyi menekültet. Kint előttük a kaput. Ha valaki, akkor Németországban is. Angela Merkel szokták kritizálni a migrációért. Orbán miért nem Angela Merkel kritizálja? Miért nem Angela Merkel van a plakátokon? Azért mert nem csak hazudik, hanem gyáva is. Soha nem fog olyan embernek neki dámadni, mint Putyin vagy Merkel, akinek hatalma és hadserege van. Brüsszelnek nincs hadserege, Sorosnak nincs hadserege. Ezeket könnyen lehet ütézálni. és az ellenzéknek sincs. Tehát, hogyha visszatérünk ehhez, tehát ezt a rendszert kívülről hatalomba tartják azok az anyagi üzleti érdekek, azok a politikai érdekek, amely Oroszországtól Németországon keresztül, akár Amerikáig húzódik. Nyilván Amerika messzi van, de megnyugodva láttuk azt két szultán társamban, Washingtonban, hogy nem két pólus van, mint republikánusok és demokraták az Egyesült Államokban, hanem három. Trump elnek a harmadik, és egyedül Trump az, aki szimpatizál Putinnal, és fogadta utolsóként a régióban, de fogadta Orbán Viktort. A republikánusok és a demokraták pedig kiadtak egy külön levelet Trumpnak, amiben kifejezték aggályekat Orbán Viktor. Demokrácia leépítő, oroszokkal barátkozó, ukrajnát ellenzé és kínaiakkal üzletelő gyakorlata miatt. Tehát nyugaton, és bocsánat még egy külföldről, ha beszéljünk, az Európai Unió, az Európai Néppárt, amely most is megnyerte az európai választásokat, most is a legerősebb párt lett Európában, Ez a párt már felfüggesztette a Fidesz tagságát, és véleményem szerint hamarosan ki is fogja zárni a soraiból Orbánt. Ha lesz egy új kormánya, egy új bizottság majd az Európai Unióban, ezt a új kormányt, ezt valószínűleg a fogja szervezni, szüksége lesz nem csak a szozdem hanem valószínűleg az ÖRDEK támogatására is. Ezek között nem lesz ott az a párt, amely befogadná Orbán Viktort, ezek között nem lesz ott Löpen, nem lesz ott Szávéni és a többi. Tehát az Európai Unióban, Európában az a szélsőséges populista irányzat, amit, amit Orbán Viktor és a Fidesz képvisel, ez veszített, nem került hatalomra. Fél évvel ezelőtt egy megyeugováros polgármester beszélgetéseinkor azt mondta, elismerve nyilván, hogy lopnak, de Orbán Viktor meglátom majd, májusban meghódítja Európát. Hát Orbán Viktor már nem hódította meg Európát. Óriási bogot Európában. Ő is, és a hozzá hasonló Putyin-Bérenc populisták. Hála jó Istennek, hozzá kell tegyen. Na most ebben a szituációban, amikor a külföldi támogatottság Orbán Viktor és rendszerének a német nagy tőkére és Putyinra -e szorítkozik, esetleg még Erdogán vagy a kínai üzletemberek, melyik üzletemberek, hát a kommunista pár, Tehát ebben az esetben azt látjuk, hogy külső támogatottsága az legalábbis meggyengült. Addig, amíg a német nagy tökélek érdeke van, addig lehet, hogy meglesz, de egy gazdasági válság, vagy bármilyen egyéb dolog ezt nagyon könnyen meg fogja rengetni. Önmagában azt, hogy egy ilyen külső földrengés előbb-utóbb mindig bekövetkezik. mit fog erezni, Magyarországon? Azt viszont mit el itt? Azt a szolidaritást döntött el Lengyelországon. Ők egy sikeresebb rendszerváltást csináltak, mint mi, 89 ben Én azt gondolom, hogy nekünk, ellenzékieknek, tisztességes magyar hazafiaknak, az a feladatunk, hogy készen álljunk arra, hogy demokratikusan le tudjuk váltani ezt a rendszert, illetve hogyha bármi okból összeomlik, akár külső okokból is, akkor itt egy demokratikus európai jogállam legyen ennek a helyén, ennek a mostani rendszernek a helyén. A mi feladatunk tehát ez. Föl kell építeni egy hiteles alternatívát. Ezen dolgozunk. Én úgy gondolom, hogy nem segít a nyugat. 56-ban sem segített a nyugat. Mindig várjuk, hogy jön a nyugat, és majd kisegít minket a nyugat. Nem jön. Soha nem jön. És nem is fog. És hülye aki vár rájuk, Hogy majd ők kisegítenek minket. Nekünk kell kisegítenünk magunkat, mert senki nem fog kisegíteni minket. Semmiből. Orbán Viktor jól látja, hogy a hűbéresekkel újat lehet húzni. De a hűbér urakkal nem. kelet abban különbözik a nyugattól, hogy keleten az államnak vannak cégei, az állam oligarcháink keresztül, nyugaton a cégeknek van állama. Egész konkrétan keleten az állam tartja a cégeket, nyugaton a cégek tartják az államot. Egész konkrétan a lobbistáikon keresztül kivásárolták a választókat a szuverenitásukból. Már nem is, ez egy nagyon súlyos demokrácia deficit nyugaton. Sajnos a rendszerkritikát, meg a demokráciakritikát Orbán Viktor teljesen privilegizálta Magyarországon. Ez is az ellenzék súlyos hiányossága hibája. Sajnos nyugat-európában, meg úgy általában a nyugati világban, a lobbistáikon keresztül, cégek kivásárolták az állampolgárokat. Az állampolgárok nem tudnak annyit fizetni a politikusoknak, mint amennyit a cégek fizetnek. A cégek túlfizetik az állampolgárokat. Még Nyugaton is, ahol hát jól fizetik a politikusokat. A cégek erre rá tudnak mindig licitálni. És amikor az a kérdés, hogy kit képviseljenek ezek a politikusok, mindig a céges megbízóik az fogják képviselni, és nem az állampolgárokat. Ez egy nagyon súlyos probléma. Orbán Viktorra meg az jellemző, hogy Pontosan tudja, hogy meddig lehet feszíteni a Hurt. Mindenki az ellenzékben abban reménykedik, hogy ó, most túl feszítette. De eddig mindig kiderült bankadó kapcsán például. Vagy a jung junkerezés, brüsszelezés, sorosozás kapcsán, a CEU kiutasítása kapcsán. Tehát számtalan alkalommal kiderült, hogy nem. Nem feszítette túl a húrt. De az igazság az, hogy az államnak, ezeknek a nyugati államoknak neki lehet menni. A gazdáiknak, a cégeknek nem. Azokkal kell jobban lenni. Azokkal kell jó kapcsolatra törekedni. És Orbán Viktornak, ezekkel a német autógyárakkal, akik hát, Angela Merkel-t tartják, ezekkel kiváló a viszonya. Olcsó és viszonylag jól képzett munkaerőt biztosít a számukra. Ezek a cégek Orbán Viktor tenyeréből lesznek. Innentől kezdve mitől kéne tartani a Orbán Viktornak? Orbán Viktor érti a nyugati világot, érti, hogy a nyugati világban kik azok, akikkel nem lehet konfliktust vállalni, és azokkal nem is vállal. És úgy gondolom, hogy, hogy az Orbán Viktor. A helyzet az, hogy azért nem lehet az Orbán, nem azért nem lehet az Orbán Viktor leváltani, mert az Orbán Viktorral szemben nincsen erős kritikai narratíva. Mert ez megvan. És kb. egyet is értünk benne. 20 vonatkozásból 19-ben tudja, hogy egyet értünk, hogy mi a probléma Orbán Viktorral meg a rendszerével. A probléma az, hogy az ellenzékkel szemben, amelyik láthatóan képtelen alternatívát kínálni Orbán Viktorral szemben, meg képtelen, egyáltalán eséllyel kihívni Orbán Viktor rendszerét velük szemben az egyetlen kritika, létező kritikai narratíba a Fideszé. Hát addig, ameddig egy olyan ellenzékkel szemben nincsen kritikai narratíva, amelyik képtelen leváltani, és újra képtelen, és újra képtelen, és négy évről négy évre újra meg újra kétharmados győzelmeket ácsol össze Orbán Viktornak. És azzal szemben nem lehet kritikai narratívát megfogalmazni, mert azonnal lekusolja az embert a, a médiájuk, és azonnal ö, belefolytja az emberbe a szót a, a mantrázott ütemesen tüpörkő összefogás! Összefogás! Hát így nem lehet. Így valóban nem lehet. Hát a, a, tényleg kizárólag Orbán Viktorral van a probléma és az ellenzékkel minden rendben van? Mert ha ez így van, akkor hogy van az, hogy Orbán Viktornak újra, meg újra kétharmada lesz? Hogy van ez? Csal. Hát ezek az egyszerű magyarázatok, igen. Csak hogy ő... Csak hogy az Orbán Viktor csalása, az nem egy ilyen titkos csalás. Nyilvános, szemünk láttára zajlik. Mind agyunk szeme láttára zajlik. Orbán Viktort azért nem lehet leváltani, mert az ellenzéke, az hiteltelen, kormányképtelen. És nem pusztán kormányképtelen, a kormányképesség benyomását is képtelen kelteni. Míg Orbán Viktorral kapcsolatban sok rosszat el lehet mondani. De azzal nem lehet gyanúsítani, hogy ne lenne kormányzóképes. Nagyon is az. Minden gesztusából árad a kormányzóképesség. Fogalmazhatunk úgy is, hogy hát ö, túlzottan is az. Tehát már minket ez már nyomoz. Amennyire. De hogy, hogy ez tagadhatatlan. És az az igazság, hogy amíg nincsen kormányzóképesség, mert benyomását kell tenni képes ellenzéke, addig Orbán Viktor, Leváltása nincs napi renden, és bele lehet mindenki folytani azt, hogy összefogás, össze kell fogni a 16%-os DK-val. Miért? Hogy összegyúrcsányozódjunk, és Orbán Viktor továbbra se legyen leváltva. Hát az én azért kell összefogni a 16%-os DK-val, hogy Orbán Viktor legyen váltva. De, de még mielőtt tovább menjünk, mert az összefogás téma az egy nagyon érdekes, innen kéne folytatni, de egy, valamiről áterveztünk ügyesen, jogosan, logikusan. Ide ez a külpolitika volt ott, annyit szeretnék, mondani, hogy nyilván egyet értünk, tényleg, tizenhúsz kérdésből, 11-ben tizen biztosan. Az is igaz, igen, nyugatáról. Éltem Amerikában, és érdekes módon mielőtt oda költöztem, pedig tanultam amerikai politikát, és a többi, de annyira nem rajogtam ezért a rendszerért. Például azt, hogy ott a lobbisták teljesen nyílta keresik meg a politikusokat, és a többi, hát mondom, ez egy intézményesített korrupció. És numero egy az. Numero kettő, ez nem jelenti azt, hogy Európában, ahol ezt nem látjuk, ott nincs. És akkor azt mondtam, hogy tulajdonképpen jobb Amerika. Mert Amerikában legalább látjuk, Amerikában ezt be kell jelenteni, Amerikában a hatóságok üldözik és ellenőrzik ezt. Ez körülbelül olyan, amit szokták mondani, hogy prostitúció vagy a kábítószer, hogy tulajdonképpen, hogyha legális, akkor legalább ellenőrizhető, keretek közé szorítható, és a többi. Hát ha az előző két kérdésben is, de a, kor, a, a lobbizm, lobbizásban abban én azt gondolom, hogy tényleg jobb, hogyha az ember lát, valamilyen kontrollt gyakorol, fölötte lehet látni. Nálunk is tudjuk, hogy egy trafik törvény, egy dohányzás monopolizálásnál, Vannak nagyon nagy nyertesek, vannak vesztesek. Hát pontosan tudjuk, hogy kik nyertek. Pontosan tudtuk, hogy ez lobby. Tudjuk, hogy elérték, a maguknak egy törvényt, kikülték Brüsszelbe, és a többi. De legalább mondjuk Egyesült Államokban ez mint teljesen, nyilvánosan zajlik. És a választók majd eldöntik, hogy ez belefér, vagy nem fér bele. A választók leváltják azokat a politikusokat, leváltják azokat a pártokat, akik korruptak. Arról nem beszélve, és ezt a példát már többször elmondtam, hogy amikor Obama Elnök lett a szenátori székét a törvények értelmében Rot Blagolyevics, idén ajánlom állam szenát, eh, kormányzója eh, jelölhette ki az utódját. És egy sajtóbotrányban egy oknyomozó újságíró leleplezte, hogy Blagojevics az ajánlatokat kért be, és aki neki többet adott, annak adta volna ezt a szenátori székét. Eh, hát egyrészt volt a munkáját végző sajtó, és ez kibukott. Másrészt egy nappal a cikk megjelenése után az FBI hetekre visszamenőleg lehallgatási jegyzőkönyveket, hangfelvételeket vett és letartóztatták, és le is ültették a kormányzót. Illinois állam körülbelül akkora, mint Magyarország. Lakosságban talán kicsit több méretben, körülbelül akkora és a többi. Egy kormányzó eljuthat idáig. Egy Illinois hatalma alá vonhat egy kormányzó, egy korút kormányzó az egyik, egész Egyesült Államokat, nem, mert többek között van egy FBI. Én az elmúlt egy évben, vagy több egy évben, mindig, hogyha a nyugati sajtó megkeres valamilyen nyilathozatot kérnek bármilyen kérdésben, ide mindig beleszűnni, hogy kellene egy Európai FBI, kellene egy Európai FBI, kellene egy Európai FBI. És sokan jára mondtam el, idén tavasszal is ezt, amikor a CDF végül, ugye itt az történik, hogy felvesznek velem egy órát, másfelett, mikor mennyit, és utána 20 másodpercet, vagy egy percet, vagy kettőt bevágnak egy műsorba. És most a CDF nem olyan régen egy olyan adást adott le, ahol bekerült ez a mondat, hogy kellene egy Európai API. Nem miattam nyilvánvalóan, de őrült, jó esett, amikor Mármire Weber mondta azt, nemrég kellene egy Európai API. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ez előbb-utóbb Európában is megérik ez a gondolat. És bizony, az, hogy kívülről várhatunk-e segítséget, az nem utolsó sorban attól függ, hogy Európa mennyire integrálódik. Nem csak a DK, nem csak a Momentum mondta azt, hogy Európa Egyesült Államok kell, hogy egy föderalista irányba kellene elmenni. Én is mindig azt mondom, hogy egy erősebb Európa kell. Európának millió problémája van. Tavaly augusztus 19-én Jeszeszczki Gézával, Hegedűs is Istvánnal és Hatházi ákossal, Róna Péterrel beszélgettünk az Európai Unióról, ott is elmondtam. Igen. Sok probléma van Európával, de a megoldás az nem egy gyengébb, tövedezettebb, hanem egy erősebb Európa, ami meg tudja védeni külső határait, és amely fel tud lépni a belső korrupcióval szemben. Egy ilyen Európa, a súlyos fenyegetés nem Magyarország szuverenitására, Orbán Viktor szuverenitására. Arra nagyon nagy beszély egy Európai FBI. Tehát igen, vannak olyan dolgok, ami segíthetnek nekünk, és egyébként, hogyha már a cégeknél tartunk, persze óriási jelentősége van annak, hogy ezek a cégek ezek mennyire... Hálásak azért az üzleti környezetére, ami Magyarországon van. Akkor, amikor a bungét, a növényolajipari céget, egy igen nagy befektetőt Magyarországon, roppadt kellemet leérített a korrupció, az áfa a termékek utaztatása, akkor Amerika hirtelen közbelépett. Akkor kitiltottak hat fideszes politikust, magánszemélyt, adóhatósági, alkalmazottat az Egyesült Államokban való beutazásból. Ugye rossz nyelvek szerint egy közeli jó ismerésünk ezért nem jár Amerikában. Tehát azóta sem cáfolt információ szerint. Nos, tehát Amerika is oda tud lépni, amikor az amerikai cégeket sajnalhatják. A franciáknak láthatóan nem volt a lobby ereje, itt például a Cafeteria rendszer, Sodexo, és a többi Orbán Viktor föléphetett ellenük. De azért Orbán volt időnként a német médiacégekbe, volt időnként a német bankokba is. Tehát azt nem lehet azt mondani, hogy ilyen értelme, tehát mondtam tehát Merkelben nem, de azért bizonyos nagyon komoly érdekekben azért, azért léptek. Ezt most nem azért mondom, hogy Orbánt védjem, de az igazsághoz hozzátartozik. Szóval a kérdés az, én azt mondom, hogy, hogy nyugatról Ilyen értelemben lehet remélni bizonyos lépéseket, igen. Nagyon szeretném, hogy az Egyesült Államok újraindítaná Szabad Európa Rádiót. Szeretném azt is, hogyha esetleg a Trump után következő adminisztráció majd a Magnitsky-törvényt alkalmazná a magyar korombat közszereplők ellen. a vagyunkat nyugaton, és etb. Igen. Ettől még nem fog megroppani a rendszer, de azt gondolom, hogy ezeknek nagy jelentősége lesz a jövőben. Tehát nagyon fontos a nyugati támogatás, de abban egyetértünk tökéletesen, ne várjuk arra, ne mástól várjuk azt, hogy megszabadítanak bennünket a saját korrupt politikusainktól, pártállástól függetlenül. Minden korrupt politikustól meg kell szabadulnunk, nekünk, magyaroknak. Köszönöm. Róli az az összefogás Azt szeretném tőledek kérdezni, hogy lehet -e, vagy megfelelő, elegendő politikai célja az, hogy buktassuk meg Orbán Viktor rendszerjét egy összefogáshoz. Tehát nem inkább ő, valamifajta alternatív a képzése mellett kellene egy összefogást létrehozni, Ahogyan például útvezővásárlán történt tavaly februárban, ami szerintem nagyon jó példája annak, hogy, hogy pozitív dolog mellé oda az emberek, és meglepő eredményi született. Lássuk csak! Ha az ellenzék ö, pártjai azt akarnák, hogy a nemzeti együttműködés rendszeren ne le legyen, akkor már nem lenne. Ezt szeretném jelezni. Nem kellett volna több, mint a 2018-as választáson, sutba vetni a pártlobókat. Egyetlen egy szervezet logója alatt, egyetlen, egy, mondjuk egy civil szervezet, amelyik egyesíti ezeket az erőket, logója alatt elindítani köztiszteletben álló civileket, nem politikusokat, minden körzetben egyet, listákon is, kizárólag ilyen személyeket, olyanokat, akik a politika fölött állnak, vagy a politika fölött lebegnek, azzal a mandátummal, amint megnyerik a választást, és vélehetően kétharmaddal nyerik, hiszen minden körzetben egyetlen egy jelölt hívja ki a NERT, aki a teljes ellenzéki spektrumot képviseli, és aki nem az elmúlt 30 évben lejáratódott politikai karnitúrából kerül ki. És az első lépésük az, hogy megváltoztatják ezt a gyalázatos választási törvényt. A második lépésük az, hogy elzavarják ezt a gyalázatos Polt Pétert, és a helyére egy új legfőbb ügyész neveznek ki. Majd ez az ideiglenes törvényhozás feloszlatja magát, és kiírja az új választási törvény szellemében, az új feltételek mellett a választást, és a következő választáson már egy demokratikus, arányos választási törvény mellett lehetne szavazni, és nyerhetne akárki, akár a Fidesz. Mert ha ezt a választást megnyeri utána a Fidesz, az már nem a NER lesz. Az már nem a ne. Az már egy olyan Fidesz lesz, amit le lehet váltani. Mert megváltoztattuk a választási törvényt, és nincs kétharmados felhatalmazásuk, hogy visszaállítsák. Csak egy szót, tökéletes egyetértek mindezzel, és ezt a receptet, ezt 2017. decemberében Salajeb beledek elmondta nekem, mint amit már ellenzéki pártok akkor beszélgettek, eleegyeztettek. Úgyhogy a recept tökéletes. Hát a recept tökéletes, de valahogy ez az ellenzék nem valósította meg. Tényleg annyira le akarják váltani Orbán-Miktor rendszerét? Hiszen itt te tökéletes recept. Tökéletes recept, csak meg kellett volna főzni. De valahogy nem, valahogy nem vergődtek el a konyháig. Hogyhogy nem? Milyen érdekes! Úgy tűnik, hogy féltették a jó kis fizetésüket. Hiszen hogyha ők most itt megbíznak mindenféle civileket, Azok a civilek, az Isten tudja, mit csinálnak majd a parlamentben, az nekik nem garancia semmire. Igen, és őket válasszák meg. Maradjon Orbán Viktor, de ő nekik legyen négy évre jó kis mandátumuk, jó kis fizetésük, biztos megélhetésük, nekik meg a családjuknak. Hát úgy tűnik, hogy ez volt a fontosabb, nem Orbán Viktor rendszerének a leváltása. Most itt van ez az ellenzék, amelyik leválthatná Orbán Viktort, ha akarná, ha igazán akarná, ne nem akarja igazán inkább hentereget egy kicsit a tévészékházban. Mert legeri egy csukott ajtó. Tehát azért szóltam akkor, közben elnézést, a a közbeszóvásért, mert gondoltam, hogy utána olyan dolgok jönnek, amivel már nem fogok egyet érteni, és akkor rögtön itt a megvágom ezt a felvételt hogy eddig oké. Okay. Na most van benne igazság egyébként, nem azért, mert nem értek egyet a továbbiakkal, de finomítani ezért kell. Tavaly kódműző vásárhelyben megmutatta ezt a receptet. Tehát, hogyha van összefogás, tisztességes emberek összefognak, és itt sokat az ellenzéket, de Hódműzővásárhelyen minden ellenzéki, politikus, szereplő, párt, stb., akikkel mi összefogtunk, egészen biztosan, hiteles, tisztességes, beszélhetes emberek. Hogyha nagyon gonoszakal akar lenni valaki, akkor mondhatja, hogy esélyük sem lehet volna lopni, mert Hódműzővásárhelyen 28 évig ez az ellenzék, ez valódába se rúgott. De Én azt gondolom még egyszer rendkívül tisztességes emberek, nagyon különböző világnézettel, háttérrel, értékrenddel adott esetben, de azt a nemzeti minimumot, amit beszéltünk, hogy egy tisztességes, becsinertes, demokratikus jogállam legyünk, európai értékelelővel és a többi, ezt mindannyian osztották, és most már többes egyes számban mondhatom, hogy osztjuk. Tehát van egy ilyen összefogás, és én ezt szoktam példaként venni mindig, amikor az országban is gondolkodom. Én nekem a Hódmezővásárhely megmutatta azt, hogy az összefogással a korlódhatalom legyőzhető, és ezt a mintát, ezt a receptet szerettük volna országosan is megvalósítani, vagy ott dolgoztam én magam is azon tavaly április nyolcadika előtt, hogy ez megleljen. Nagyon sokat győztöttem az ellenzéki pártokat, úgyhogy meglehetősen belőle ismerem azt, hogy... És most nyilván nagy titkokat nem fogok azért elárulni, de Belülről láttam azt, hogy minden párton belül vannak olyan erők, amelyek akadályozták ezt az összefogást, és voltak akik támogatták. Ezért mondtam azt, hogy a ne határai azok, nem a és az ellenzék között, hanem az ellenzéken belül vannak. Minden pártban voltak olyanok, akik ellene voltak, és minden pártban voltak olyanok, akik mellette voltak az összefogásnak. Én a jobbikot éreztem akkor az igazi kulcskérdésnek. A jobbikban állítólag az utolsó héten végül egyetlen egy emberem volt, hogy nem léptek vissza pedig még akkor is lehetett volna, e, és voltak olyanok, akik kezdettől fogva visszalépés- és összefogáspártiak voltak. E, tehát nagyon-nagyon küzdöttünk mi sokan azért, hogy ez a recept ez a talált április 8-án. Én nem gondolom, hogy azért, mert eltelt egy év, és akkor nem sikerült, azért soha nem fog sikerülni, ezt nem gondolom. Én azt remélem, hogy nagyon sokan belátták, hogy ez a recept az egyetlen recept, amivel ez az, az összefogással lehet. Tehát még egyszer megbuktatni a korrupt rendszert. És egyébként ugyanúgy, én abban is meg hogy a fideszeseknek, a tisztességes nem túl vagy azoknak az legelemébb, legőszintébb érdeke az, hogy ez a rendszer bukjon meg. Hiszen egy tisztességes rendszerben a Fidesz akkor is nagy hatalom lesz, akkor is komoly párt lesz, hát egy jobboldali konzervatív pártra minden országban nagy szükség van, minden társadalomban nagy szükség van. Tehát miért? Hogyha tolvajokat kivetné magából a Fidesz, hogyha a KDMP leválasztaná magát a Fideszről, akkor ez egy két teljesen normális párt lenne, ami simán megnyerhetne egy tisztességes, beszeretes választást is, és lehetne normális európai országot építeni kormányozni. Tehát én azt gondolom, hogy ez tényleg az ő érdekük lenne. A tisztességes emberek érdeke Az ellenzékben. Az ellenzékben ott vannak azok, az emberek, akiknek közvetlen alégi hasznak van. Vannak vannak is, vannak akiknek jó a meleg szék, jó a fizetés, a juttatások és egy ellenzéki képviselnek, mert nagyon sokat nem kell dolgozni. felelőssége is kevesebb van, tehát biztos vannak olyanok, akiknek ez nagyon kényelmes, de ott vannak azok a teljesen őszinte, tisztességes, lelkes ellenzéki emberek, csak az MSZP belül, ha már Korábban megemlítettük őket, is te a beszédetben mindenképpen. Ott is ott van, most ugye van egy harc, hogy ki fog kimenni Brüsszelbe. Az ugye Tolbert előre bejelentette, hogy ő lemond erről az egy megszerzett mandátumról, tehát föltétlenszhetően le fog mondani. Utána következne új Istvának, az egész országot bejárta, rengeteg kampányeseményt tartott. A nyilvánvalóan az ellenzékével szokták mondani, hogy ez önmagában nem elegendő bizonyíték, vagy pontosan a hiánya nem bizonyíték arra, hogy aki áruló, de ettől függetlenül az újhelyisztvánt istván a Fideszes média folyamatosan támadja, Molinugát veszítenek ki mindenhova, hova jön, tehát őt, őt aztán igazán tehát szoktam mondani, náluk kevesebben támadnak jobban a Fideszesek, de az újhely az lehet, hogy van. a családi házáról, és a többi. Tehát ő azt mondom, hogy egy, egy nagyon elkötelezett, nagyon harcos és dolgos, szorgalmas ellenzék. És ki a másik lehetőség? Szanyi Tibor. Az a Szanyi Tibor, aki Brüsszelben nyilvánvalóan napi rendszerességgel hallgatja az ott nyilvánvalóan nem fogható rádióhetet, és ezért, amikor Hernádi Gyulát elindították egy ismeretlen telefonhívás nyomán, és a Rádióhívben, ahová be se hívtak, mint ellenzék jelöltet, Hernádi Gyulát rendszeresen szerepeltették, és mit ad Isten Brüsszelből bejelentkezik Szanyi Tibor? és beszélget Hernádi Gyulával, és őt ajánlja a vásárhelyi jobb szavazók figyelmébe. Tehát ez a Szanyi Tibor. könnyen lehet, hogy Mester Ázzi a személyes nyomására és közreműködésével alternatívája lehet annak az embernek, aki minden logika és jog szerint második listabeli pozíciónál fogva kimehet meg Brüsszelbe a szocialista pártot képviselni. No, tehát minden esetén azt gondolom, hogy minden párban ott vannak a új Hely Istvánok, de minden párban ott vannak a Szaké Tiborok is. Hát igen. Úgy fogalmaztál utópikus pillanatodban, hogy ha a tolvajokat kivetné magából a Fidesz, akkor ebből lenne egy ilyen konzervatív, jobb közép erő, Ez túl szépen hangzik, csak mi maradna a Fideszben? Egy F betű vagy? <tos> Tud, ez, amit mondasz, hogy a tolvajokat kivetni magából a Fidesz, az apol indulsz indul ki, hogy hát van ez a nagy halmaz a Fidesz, és abban van egy kisebb a tolvajok. De szerintem az arány fordított. Hát a... szóval, hogy azt gondolom, hogy nem arról van szó, hogy a Fidesz tartalmaz tolvajokat hanem arról van szó, hogy a dolvajok nyomokban Fideszt is tartalmazhatnak. De szeretném jelezni, hogy a korrupció a nemzeti együttműködés rendszerének nem a lába, nem a füle, nem a haja, hanem a lelke. A lelke. Most, hogyha a lelkétől megfosztod, az már nem a fitesz. E, e, ami hódmezővásárhelyet illeti. Hódmezővásárhelyen össze összetutott fogni, ez a kedvelt kifejezés, hogy összefogás, én nem szeretem ezt a kifejezést. Szerintem ne ezt a kifejezést használjuk, nem ez a jó kifejezés, ez Gyurcsány Ferenc kifejezése, és a DK-sok mantraja ez az összefogás. Ne ezt a kifejezést használjuk, mert megtapasztaltuk, hogy mit jelent ez az összefogás mantra. 27-3-as ajánlatot jelenti, amit kapott az LNP, a MSZP-től. 27 helyen lépjen vissza az LMP, és három helyen visszalépnek az LMP s politikusok javára az MSZP-sek, meg a DK-sok. 27-3. Ezt jelenti az összefogás. Ez az összefogás. Ez a megalázó, elfogadhatatlan, mocskos al. Ez az összefogás. Hát erre nincsen szükség. Ez, mert ez nem összefogás, ezt ők összefogásnak hívják, ezt úgy hívják, hogy szalánkizás. Ezt úgy hívják, hogy ledarálás. Ezt nem szeretnénk, ezért én ettől a kifejezéstől móckodnék, hogy összefogás. Miért nem használjuk a koordináció kifejezést? Koordináljunk a jelöltek között. Értelemszerűen, hogy egy jelölt kell, hogy ki hívja a Nemzeti Együttműködés Rendszerének a jelöltjét, mert így lehet azt leváltani. Koordináljuk. Az azt jelenti, hogy nem kell összefogni egyszerűen, csak bizonyos körzetekben lépjen vissza ez a párt, más körzetekben meglépjen vissza az a párt, és nem kell mondani semmit. A jobb is, hogyha egy jobbikos nem mondja azt, hogy szavazz a DK jelöltjére. Nem kell mondani semmit, csak egyszerűen bizonyos körzetekben lépjenek vissza ezek, más körzetekben azok, és annak az aránya, hogy kihány körzetben lép vissza, az a pártoknak az erejéből következzen. Ne a network átlástalanságából meg a dékás nyugdíjasok erőszakosságából, hogy összefogás. Hát, csak ennyit szeretnénk. Hát, hogy lehet, hogy hódmezővásárhelyen sikerült koordinálni a te jelöltséged mögött? Hogy lehet az, hogy hódmezővásárhelyen te egyetlen jelöltként hívhattad ki Lázár Jánosnak az emberét? Hát, úgy lehet, Hogy hódmezővásárhely elég kis hely, és elég fideszes hely ahhoz, hogy hajlandóak legyenek erre. Mert hódmezővásárhely az egy több hely volt az előtt, a választás előtt, amit te megnyertél. Több a kilátástalan volt. Semmi értelme nem, nem volt befeszülni, meg lehetett engedni neked, hogy egyetlen jelöltként veszíts. És megtörtént az a fáradlan körülmény, hogy nyerték. Ők sem erre számítottak. Ők csak... De most már egy teljesen reménytelen választáson, hogy ők képesek arra, hogy hátra lépjenek. Nekik nem a pozíciók, hanem az összefogása fontos. És véletlenül nyertél. Hát? Egyikől, egyikől. Ez egy kétségkívül szórakoztató narratívája volt annak, ami történt, de de rendbeni tökéletesen a valóság. Kezdjük hátulról. Tehát eh, a hódműzővásárhelyen, ami történt, az valóban teljes reményt hely volt. Igen. Még azt is lehet, hogy véletlenül nyertünk, bár gondolom, hogy nem. Tehát nem, ez a recept. A recept a lényeg. Eh, és hogy nem ki a koordinációt, hanem összefogást eh, használnék, eh, a koordináció erretentő példája az, ami Budapesten kerületenként zajlik. Amikor leül először az összes ellenzéki párt, majd kizárják az lmp t meg a jobbikot, egyébként ők akkor már tudták, hogy ezek kétszázlaikos pártok Budapesten, és megegyezik a Momentum a DK és az MSZP, és három párt között szétosztják a kerületeket, és mindenütt megjelenik, mondjuk egy ismeretlen momentumos jelölt egy polgármesteri pozícióra egy kerületben. Na, az az összefogás, amire én gondolok, az nem ilyen. Amire én gondolok, az az, ami helyen volt, ami most függetlenül a személyemtől, de mégiscsak azt gondolom, hogy meg tudtak állapodni. Persze kétségkívül motiválta a pártokat az, hogy teljesen reménytelen lett volna bármelyiküknek külön-külön elindulni és elítani egy-egy jelöltet, -egy mert ezt már megpróbálták sokszor, és soha nem jött be. Azt nem gondolom, hogy felülről jövő nyomás lett volna, mert pontosan tudom, hogy aló jövő kezdeményezés volt. Ezeknek a pártoknak a részéről, hiszen már 8-9 évvel ezelőtt, én, amikor először megkerestek, már akkor is azt mondtam, hogy jobb és baloldal, ha közösen jelöl engem, mint független jelöl, tehát akkor meggondolom, hogy elinduljak. Tehát nyilván itt azért a, mondom, a történeti hűséghez ez hozzátartozik. De a siker az, az, hogy minden egyes kerületben, mondjuk Budapesten, meg kell találni azt a legalkalmasabb jelöltet, aki elindul, és az esetek igen jelentős részében szerintem ez nem pártember kéne legyen. Tehát szó sincs arról, hogy a pártok egymás között koordinálják hogy az egyik párt, a másik párt, a harmadik párt egyenlően igazságosan elosztja egymás között, akár a kerületeket Budapesten, akár az ország települését, vagy válaszolókörzeteit egy országgyűlési választáson, és az ma sikerre vezet. Nem. Minden ő tessék megtalálni a legalkalmasabb jelöltet. Budapesten azt fogta mondani, hogy ha 23 DK-s meg a Fideszt, akkor nekünk 23 dk jelölt kellene. Ha 23 Momentumos, ha 23 Momentumos vagy 23 Jobbikos vagy 23 MSZP-s. Nyilvánvalóan legyenek jó jelöltek. Én azt gondolom, hogy a legtöbb esetben ezek függetlenül jöttek lehetnek. Hódműző vásárhelyen egy olyan helyen, ahol valóban mindig tarolt a Fidesz. Egy Hódműző vásárhelyen egy ideális ember, egy jobboldali ember kellett. Mert a Reveszpést, vagy akár egy jobbikost is számtalan láttuk, a vásárhelyek nem szavaztak volna meg. Tehát nyilván én személyemben, aki nagyon sokáig Fideszes szavazó voltam, és nyilván akár a kereszténységben, akár a konzervativizmusban. Nem különböztem lényegében attól, amit a Fidesz szeretne magáról vetíteni. Itt Hódműző Vásárhelyen ez egy elfogadható narratíva volt. Itt Hódműző Vásárhelyen egy baloldali jelöltet fölösleges lett volna indítani. Akkor is, hogyha az összefogásban ad gép, az lobta volna ki. És Budapesten, Budapesten a kerületek többségében, valószínűleg pont fordítva, Ott simán, kellett kellene többségében, nem mindegyikben, de simán. Ott egy baloldali jelöltet kell indítani. Teljesen független attól, hogy most éppen e, hogyan állapodnának meg a pártok egymással, és e, nyugodtan lehet független jelölteket, legyen jó jelölt. Tehát magyarul én nem a koordinációt, én ragaszkodok az összefogáshoz, e, nem szeretném, ha összegyűjtjön. E, nagyon érdek, ez az kifejezés, ez tükröz valamit, Az tükröző, hogy a felmérések szerint 73% -a, a magyar társadalomnak milyen elutasítja Júcsászeren személyét. Ez lehet a történet, Ennek a, a történetét vissza lehetne nyomozni, és lehet, hogy ez milyen igazságtalan, nyilvánvalóan a baloldalé vagy a gyurgyhelyi szavazók szemében ez, ez teljesen igazságtalan dolog, de statisztikai, stratégiai szempontból nyilván 5 százalék szavazó úgy gondolta tavaly április 8-án, 5 a 300 ezer ember, hogy ő a legalkalmasabb miniszterelnök jelölt, nyilván a többi nem egész így gondolta. Én továbbra is tartom, hogy az a 16%, százal, akik most a DK-ra szavazott, azok nem a Gyurcsány Ferenc személyére, és különösen nem az ő miniszterelnökségére szavaztak, hanem a Fidesz ellen úgy gondolták, hogy a legalkalmasabb ellenzéki jelölt az egyébként Vélezneben Gyurcsány, aki Dobreflára, tehát aki mint nő, mint egy önálló politikai személyiség jelent meg, és azt gondolom, hogy ő kapta ezt az eredményt is bizonyos egyetlenben nyilván az ő személyének szólt, de mindentől félhet éve, tehát azt mondom, hogy az összefogás bármilyen szinten, ha megvalósult, egy hiteles ellenzéki jelölt kell, és a mögött a pártoknak hátrább lépni. Ezzel a receptel le lehet váltani ezt a korrupt rendszert, és utána valóban az a korábban átlag ismertetett megoldás kell, hogy egy rendszerváltást kell csinálni, ahol többet nem lehet kisiklatni a magyar demokráciát, mint egy vonatot. Én úgy gondolom, hogy a, hogy a nemzeti együttműködés rendszere az a centrumból leváltható és a centrumból kihívható. Úgy gondolom, hogy mindából. Mindából a centrumból kéne és a centrumból lehet le, kihívni és leváltani. Ahogyan te is egy centrumjelöltként hívtad ki és váltottad le, egyszerűen arról van szó, hogy a baloldali bal szavazók a nemzeti együttműködés rendszerével szemben le fognak szavazni egy centrumjelöltre. De a centrum szavazók a nemzeti együttműködés rendszerével szemben sem fognak egy DK-s jelöltre leszavazni. És főleg a mérsékelt Fideszesek, mert őket is meg kell szólítani, mert csak így lehet leváltani a Fideszt. Igenis, egy jobb alternatívát kell kínálni Orbán Viktornál, ez nem a DK-ban van. Ez nem a DK-ban van. Hát azt gondolom, hogy ha egy DK-s egy ellenzéki centrum jelöltre nem szavaz le a Fidesz jelöltével szemben, az beározza az ellenzékiségét. Tehát ha ez a két jelölt van, van egy Márkizai Péter, és van egy, egy még mindig Fideszes, Ormán Viktor bizalmát élvező Fideszes, egy dk szavazó, bosszankodik hogy a Feri ezt hogy, hogy intézhette így, hogy most nem lehet DK-sra szavazni, és majd leszavaz, Márkizai Péter, ahogy az történt. Tehát melyik az a budapesti körzet, ahol ez nem így történne? Értem, hogy külbányán erős a baloldal. De melyik az a Budapesti körzet, ahol ez ne így történne? Én azt gondolom, hogy nincsen ilyen, nincsen ilyen Budapesti körzet. És ha még már arról beszéltünk, hogy, hogy, hogy hol, hol húzódik a nemzeti együttműködés rendszerének a határa, és hogy ez az ellenzéken belül húzódik, ezzel kapcsolatban csak egyetlen tanulságos megfigyelést hadd meg. Én a magyar hangcímű heti lapba írok, hetente. Ez a lap, ez, ez Szlovákiában készül. Ugyanis a, az újságnak a szerkesztői nem találtak Magyarországon olyan nyomdát, amelyik kinyomtassa. Nos, úgy tűnik, hogy Horváth Viktor Nem akarja, hogy Magyarországon elkészüljön egy újság, akkor az nem készül el Magyarországon. Mert nem nyomtatja ki a nyomda. Nos, a népszava, a magyar narancs, az élet és irodalom, a 168 óra, a hócipő, ezek a lapok Magyarországon készülnek, Magyarországi nyomdában. Hol húzódik az ellenzék határa? Én azt gondolom, hogy valahol a magyar hang és ezek között, az újságok között. Úgy tűnik, hogy Orbán Viktornak az mégiscsak megfelel, hogy ezek az újságok megjelennek ma is, és Magyarországon nyomtatják őket, magyarországi nyomdában. Ugyanis ezek az újságok, ezeknek az újságoknak a közreműködésével jutott ő hatalomra 2010-ben. Ezek egyszer, már hatalomra juttatták őt. És bizony ezek a pártok. Gyurcsány és az MSZP. Beszédes talán az az adat, hogy három olyan párt van, amelyik kedvezményesen óriás plakátkampány volt Budapesten. Az egyik az a Fidesz, ezt ugye értjük. A másik az a Mi Hazánk, ezt ugye értjük. A harmadik az MSZP. Ezt ugye értjük? Igen, hát megint nem akarok az ellenzék védelmébe feltétlenül szegődni, de a megfélemlítés, amiről lehetne beszélni, Hódműzővásárhelyen tudjuk. Hódműzővásárhelyen például a mai napon leendő potenciális ellenzéki képviselőjelöltekkel találkoztunk, fényképezkedtünk és a többi. Mielőtt ezek a hősök kiálltak a kossuth és csináltunk néhány fotót, az előtt el tudják képzelni, hogy hány kosarat kaptam olyan emberektől, akik őszinte ellenzékiek, de félnek. De sorolhatnám még azt, hogy valóban hány kosarat kaptunk akár milyen szolgáltatótól, nyomdától. Emlékeznek arra, hogy tavaly a voksörözőben kaptunk csak helyet, közel a belvároshoz nem kaptunk helyet, egy eredményváróra például. És utána a voksöröző kapott egy népi ellenőrzést, ugye mondtam, hogy a pillox nem kapott 48 után a buksorüző kapott ellenőrzést, de nem merték megbüntetni. Szóval hetekig ott Mérics kértek, nézték, hogy műsorban, tehát a megfélemlítés, meg amit mondtam, ugye a belső rendszer a logikának is a megfélemlítésre épül, nem feltétlenül az atombombára meg a büntetése, inkább az érzékeltessük a jelenlétünket, érzékeltessük a hatalmat logikára épül. Nem gondolom, hogy mondjuk egy HBG az ne lenne ellenzéki kiadvány, Bár vannak olyan ellenzéki orgánumok, amelyeknél érzékeltem már, hogy amikor a kormány akarja, akkor megjelenik egy Fidesz érdekében kiadott cikk. Teljesen ellenzéki kiadványok is. Egy index is megjelenít simán MTI tartalmat mondjuk évvel kapcsolatosan kritika nélkül, vagy egy Blockstar riportot lehoztak még, megint csak a tavalyi választási kampányban, egy vasárnap délután, amikor még ügyeletesen volt benne az Indexnél, aki ezt tudta volna leszedni vagy kommentálni. Tehát azt látom, hogy az ellenség kezebe tette a lábát az ellenzéki médiába. De ez nem azt jelenti, hogy ott ne lennének elkétletett ellenzéki újságírók és stb. Illetve összességében is a, ezek a e, megemlített lapok, én azt gondolom, hogy fontos szolgáltat az ellenzéknek. Más kérdése a kormány időnként, vagy a Fidesz, a NER, az e, tudja őket befolyásolni, vagy el tudja érni, vagy meg tudja fenyegetni. Ilyen sajnos biztosan van. De ettől nagyon sok hely is van, aki küzd ezért. És akkor a második itt... E, Arról, hogy még egyszer és talán nem kell, utána visszatérjünk már erre, jelöltek, összefogás, kihol, és a többi, és hogy centrumból lehet leváltani. Ugye kétféle szavazókért van, hogyha egyszerűségkérdőre azt mondjuk, ugye van olyan, mint hódmezővásárhely, ahol ez igaz, ahol egy, a mérsékelt fideszeseket is meg kell nyúzni ahhoz, hogy hogy az eddigi fidesz meg kell nézni ahhoz, hogy leváltható legyen a NER, leváltható legyen a korrupció. Én azt is szoktam mondani, hogy nekünk ebben az összefogásban a Mindenki Magyarországon mozgalomnak a szerepe az az, hogy mi meg tudjunk nyerni volt-fideszeseket, vagy mérsékelt-fideszeseket egy olyan összefogásban, amiben ott van a Jobbik, meg a baloldal is. Tehát ez a missziunk. Azt is szoktam mondani, hogy ez a legnehezebb. A Jobbik tudja hozni a radikálisokat, a baloldal tudja hozni a szavazókat. A mi feladatunk az olyan, mint hollót röptetni ugye van egy Monty python szkecs, amit ugye a hollószínhez lefordított, hollót a víz alatt. Tehát a mérséket szavazókat, Fidesztől elhozni szavazókat, a mi missziunk az olyan, mint hollót röptetni a víz alatt. Tehát ez egy nagyon nehéz, nem túl sok eredményen kecsegtetőd, de nagyon fontos feladat, tehát ezt csináljuk. Jó, ez a körzeteknek egy rész. A Még a, a, Van egy másik típusú körzet is persze, és ott sokkal nehezebb összefogást elérni, ahol, és ez tipikusan egyébként a baloldali körzetekre igaz, ahol önmagában a baloldal is le tudja váltani, vagy már is váltotta sok-sok éve mondjuk a nert. Ott nyilván kevesebb az esély erre a békés összefogásra. Van ilyen Budapesten nagyon sok kerület van, ahol elég, ha a baloldal összefog. Ott nem centrumból kell leváltani a Fideszt. Nem, mert tovább megyünk, vagy szeretném szeretné még ráján, csak nagyon szeretnék még kérdezni valamit. Nagyon röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy, hogy az, ö, ö, ebből a jelenlegi, tehát most ebből a két nappal ezelőtti ö, eredményből nagyon messze menő következtetéseket levonni, úgy gondolom, hogy hiba. Hogy is a fideszrel leadott adott szavazatokból le lehet vonni messze menő következtetéseket, a Fidesz brutálisan legitim Magyarországon. Szomorú tény, de igaz. Brutálisan levíti, sajnos. Az ellenzékre vonatkozóan én úgy gondolom, hogy, hogy nem lehet. Nem lehet uh, levonni. 2018-ban a DK 5%-ot kapott. Alig vitte át a küszöböt. Alig vitte át. Nagyon kevésen múlott, hogy a DK nem semmisült meg tavaly. Idén meg 16% és őik a, a legelősebb ellenzéki párt és ők az vezető pártja. Melyik a realitás? Valószínűleg egyik sem. Hát azt tapasztaljuk, hogy az az ellenzéki párstruktúra, ez recsedropog. Bármikor bárki nyerhet, és bármikor bárki megsemmisülhet. Mert nincsenek stabil preferenciák. Iszonyatos az elmozdulás ez alatt az egy év alatt. Mert valójában mi történt ez alatt az egy év alatt? Gyurcsány előre, lépett a felesége és lett 5%-ból 16. Ez tényleg ennek szól, valóban ennek szól. Szóval, hogy az igazság az, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon fragmentált tér. Én azt gondolom, hogy visszatérve arra, amit mondtál, hogy vannak bizonyos körzetek, ahol az MSZP önállóan, egyedül le tudja váltani a fitest nem kell ahol a baloldal le tudja váltani a fidest, és ott csak a baloldalnak kell koordinálni, vagy összefogni, ott mással nem kell összefogni. De nem pusztán, ez nem pusztán egy matek. Itt nem pusztán arról van szó, hogy le kell váltani minden körzetben, csak vannak olyan körzetek, ahol nem kell együttműködni a más ellenzékiekkel, mert úgy, úgy is le lehet váltani. Ez egy erkölcsi feladvány, hogy meghaladjuk önmagunkat, hogy leváltsuk a Fideszt. Ha nem tudjuk meghaladni önmagunkat, leváltjuk Orbán Viktort egy Belőlünk magunkból támasztott Orbán Viktorra. Tehát, egyszerűen jobbnak kell, ez, ez a nulladik lépés. Jobbnak kell lenni, jobb minőséget kell támasztani önmagunkból, mint Orbán Viktor. Ennek nem az az útja, hogy azt mondjuk, hogy hát ebben a körzetben nincs is szükség az, az ellenzék más pártjaival koordinálni, úgyhogy ezért mi nem adunk pozíciót. Mert ez a mi felnek várunk. Itt ti ne is lépjetek vissza. Mert ha, tudjuk, hogy ha visszaléptek, fölöslegesen, hiszen mi ezt amúgy is hozzuk, azért ti kérhettek valami mást valahol máshol, amit mi nem akarunk megadni. Nem arról van szó, hogy ezeket, ezt a logikát kéne meghaladni, ezt a gondolkodást, ezt a működést kéne meghaladni. Nem lehet, hogy arról van szó, hogy Orbán Viktor pontosan ebből él. Pontosan ezt tartja hatalmon. Hogy az alternatívája, az ellenzéke hasonlóan rossz minőségű, de legalább tök szervezetlen. De, Valójában erről van szó, és egyébként említetted, és ez még a párstruktúrához, hogy nem csak a párstruktúra recsekropogik. Itt a közvéleménynek az önmagáról való tudása nincs meg. Fogalma nincs a közvéleménynek arról, hogy ő mit gondol és mit képzel, és mit képez, és milyen státuszban van éppen. A DK-t 2018-ban, ezek az intézetek, mert arról beszéltél, hogy ezek, ezek a pártok már tudták, hogy az, hogy az LMP meg a, meg, az, meg, a, meg a Jobbik, az hogy áll, hány százalékon van. De ha tényleg tudták, akkor miért nem mérték meg? Akkor miért nem jöttek ki ezekkel az adatokkal? Akkor ezek az adatok miért nem lettek nyilvánosak? A, a, a, az lmp nek a 2 a hogy nem lett nyilvános? Hát, 2018-ban ezek az intézetek a DK-t 7-8% köré mérték. Mennyi lett az eredmény? 5%. 2019-ben ugyanezek az intézetek megint 7-8% köré mérték. Mennyi lett az eredmény? 16%. Tényleg meg tudják mondani? Tényleg meg tudják mérni a közvélemét? Hát most betődtek árnyékra a szemünk láttára és megint mi történik? Ott vannak a tv tudjukban és én villás nyelvükkel magyarázzák, hogy hát még a hibahatár, meg ilyenek. Ott van a Momentum. 2018-ban 4-5 százalékra mérték őket, mennyi lett az eredmény? 3 2019-ben megint 4-5 százalékra mérték őket, mennyi lett az eredmény? 10 százalék. Tényleg meg tudják mérni? Úgy tűnik, hogy nem tudják. Úgy tűnik, hogy arról van szó, hogy nem tudják, televalább nem is akarják, mert az egész folyamat arról szól, hogy közvéleményt írjanak, hogy közvéleményt gyártsanak, hogy politikát gyártsanak, és pedig megrendelésre. Na most a helyzet egy ekkora válság. A helyzet egyekkor ekkora válság. I ő, nem csak arról van szó, hogy a közvélemény az kallódik, meg az ellenzéki szavazó az kallódik ezek között a pártok között, de még csak nincs is saját magáról, saját státuszáról megbízható tudása. Röviden csak ennyit akartam hozzátenni Megint ez egy tényleg jól, jól hangzó magyarázat. Volt néhány alternatban egy kis fact-checking bele. No, tehát az egyik, még a centrumból leváltható Budapest e összefogása, elegendő és a, többi, a szavazói a centrum szavazója 15. kerületben simán leszavaztak egy baloldali erőltre. Tavaly a Német angél úgy tud nyerni. Tehát tulajdonképpen a centrum is hajlandó balra szavazni, egyébként pont egy dk független jelöltről volt szó. A másik, mennyire ugye legitim ezt a szót használható, a Fidesz rendkívüli módon legitim. Technikailag jó szót használtál, és igazad van, de azt a kelevetlen érzetet kelti bennem, hogy teljesen hogy méltán és megérdemelten kapjál eredményeket, és hát nyilván ezzel nem értek egyet, de erről nem vitat. Tehát Erős, rendkívül erős, komoly támogatottsága van, nyilván én nem mondanám azt, hogy legitím. Az ellenzéknek ezek a változó eredményei, és megint a filmkedvéért szokták mondani hogy a valóság egy kicsit, a, drámai hatás kedvére lett túlzva, de rendben van. Tehát a TK 10% helyet kapott, 16-ot, és nem mondjuk 7. E, Tavaly ez az 5 az körülbelül közel az, ahhoz, hogy mérték. Momentumra 7%-ot mondtak, és ebből lett 10. E, na, tehát mindegy, ezek apróságok, de összességében miért van az, hogy a kutatók, akik átlagépp egy sokkal pontosabb e, főbeniséget szoktak adni, most az EP választás előtt valóban teljesen ezért Hát valami hihetetlen. Például az lmp t én se értem. Nekem egyébként a publikus vezetője mondta azt valamikor márciusban, hogy a Jobbik és az LMP is Pesten két-két százalékon áll. És ezek után jött az nem túl meglepő módon, amikor ugye a korábbi teljes ellenzéki együttműködésből kihagyták ezt a két pártot Pesten. Én ezt egyébként nagyon helytelenítettem, akkor is, mert én is azt mondom, mint Robert, nem matematikai feladvány ez, hanem egy erkölcsi feladvány, teljesen egyetértek, és az összefogás, Nyilván a magyarázat már más lenne, de én azt mondom, az összefogásnak az ereje megkívánja, hogy ha csak 200%-os is, mondjuk a jobbik vagy az lnp attól még egy ilyen összefogásban legyen ott minden ellenzék. És hogy miért annyira fontos ez? Azért, mert egy ilyen teljes összefogást, amit már lehetne akár centrumnak hívni, mert innentől kezdve a legjobb oldaltól a legbaloldalabb, mindenki, aki ne ellenfele fele, ott van ebben. Én azt gondolom, hogy egy ilyen összefogás, az Annyira hiteles, hogy oda már a mérsékelt fideszesek, vagy kiemelváldult fideszesek is hajlandóak szavazni. És a kutatások is azért nem tudják megtalálni előre ezeket a pontos számokat, mert egyszerűen nagyon sokan vagyunk taktikai szavazók. Nem egyik, vagy másik jelölt, vagy párt, vagy a tevékenység, vagy a program miatt, hanem a Fidesz ellen szavaztak egyik, vagy másik pártra. Ami viszont nem jelenti azt, hogy ne lenne egy pontos képünk arról, hogy merre kellene menni a Orbán Viktor utáni Magyarországnak. Már tavaly, márciusban mi egy 12 pontos programot írtunk, és ez azóta is a rendszerváltás 1018.0 oldalon elérhető. A mindenki Magyarországon mozgalomnak is ott van, bal és jobb számára is egyértelmű, elfogadható közös nemzeti minimumprogram. A kérdés az taktikai vagy stratégiai. Hogyan jutunk el oda? Hogyan jutunk el eddig a demokratikus Európa jogállamig? És vannak, akik azt gondolják, hogy először az összes pártot ki kell söpörni az összes joggal kritizálható ellenzéki párton meg kell szavolni, de én azt mondom, hogy a pártok nélkül nem lehet. Úgy nem juthatunk oda. Csak ezekkel a pártokkal együtt valamennyi ellenzéki pártnak a szimpatizásainak össze kell fogni mérsékelt fideszesekkel vagy kiábrándult fideszesekkel, és párt nélküli, független, pártot nem találó szavazókkal, és mi mindannyian, akik magyar hazafiként hiszünk ebben a demokratikus Magyarországban, mi mind össze kell, hogy fogjunk. Pártokkal együtt. Jó, jó, jó, rendben, rendben. Az, hogy hogy értem, hogy legitim? Hogy értem, hogy legitim. Szerintem a legitim az az, az Én nem, nem gondolom, hogy Orbán Miktor jól kormányoz. Nem gondolom, hogy Orbán Miktor, jó, hát a saját szempontjából, na, tehát, hogy mondjam, ő a saját. Elítjének, meg a saját offshore számlájának a szempontjából rendkívül jó kormányoz. Ha az országot nézzük, az ország sorsát, meg az ország állapotát, akkor meg nem gondolom ezt, de hogy legitim. Ez, ez miből fakad? 53 ot szerzett EP választáson. Egy olyan EP választáson, ahol nem lejt a pálya, nem ő írta a választási törvényt. Sima listás szavazás. A kappártjaival, a munkás meg a mi hazánkkal együtt már 56-57%-ról beszélünk. mi a legitim, ha nem ez le, Ha nem ez. Hát, legitim. Mit jelent, hogy legitím? Birtokolja az emberek lelkét. A Fidesz Magyarországon. Ez a szomorú igazság. Ezzel a diagnózissal nem leszünk rosszabb ország, csak egy kicsit jobban értjük. De nem, nem a rossz hírhozójának kell megharagudni birtokolja az emberek lelkét, és sajnos azért tudja birtokolni ez a tolvajbakás az emberek lelkét, mert a magyar társadalom általános erkölcsi színvonala nem nagyon haladja meg ezt. De a magyar, magyar emberek többsége, mondjuk 57%-a felteszi magának a kérdést, hogy én mit tennék Orbán Viktor helyében, azt mondja, hogy hát én is lopnék, de nem lennék ilyen ügyes. Már itt kaptam az utasítást, lehetleg erre ne de muszáj. Az első dolog, az, hogy mitől mondom, az, hogy mégsem legitim. Olyan média túlsúly van, hogy a hazugsággyárak öntik a propagandát, a gyűlöletkampányokat és a többi, hogy egy nem demokráciával, egy nem szabad sajtó mellett ez számomra nem legitim. A plakátfelületek birtoklása és kiosztása, amiről teljesen jogos kritikát mondtál, azt mondtam, hogy ez nem legitim. A sajtó mellett ugye az anyagi erőforrások eloszlása, a telefonos kampányok, amire az egyik félnek megvan a kubató listája, megvan az anyagi lehetősége és kampánya, és a többi, valamit ott van a megfélemlítés. Nem merjél kiállni, nem elkritizálni, nem elmondani, a másikat meg rákényszerítek, hogy kampányoljon. Tehát én összességében mondom azt, hogy nyilván ezeket a nem legíti jogilag az, persze, jogilag az, tartalmában mégsem. És akkor az utolsó, ez egy nagyon fontos dolog volt, társadalmi erkölcsi színvonala. Én nekem nagyon-nagyon pozitív véleményem van a társadalom erkölcsi színvonaláról. Azt gondolom, hogy persze ezek a feltételek, amiket elmondtam, lejt a pálya, mindenhol lejt a pálya. Nem a magyar társadalom erkölcsi színvonalában van baj, hanem a hiteles ellenzék hiányával. Nem azt jelenti, hogy az emberek igénylik a lopást, csak nem láttak még nem tolvajt. Mi a véleménytek a klímakatasztrófáról? Ami úgy tűnik, hogy most már járunk. Felelős politikus megkerületi ezt a kérdést, vajon, vagy pedig gyakorlatilag mindenkinek zászlájára kell tűzni az ezzel szembeni arcot? És még azt szeretném kérdezni, hogy milyen politikai lehetőséget látok ebben? Nos, én úgy gondolom, hogy a, a klímakatasztrófa mögött, ugye a globális felmelegedés az oxigén és széndiokszid arányának az egy egyensúlyának a megbomlása, az üvegházhatás áll. Na most ez egy válságnak tűnik. Pedig hát nem ez a válság. Ez csak a tünet. A válság ennél sokkal komplexebb. Ozzon, hogy megszüntetjük a fosszilis energiahordozóknak az égetését, és helyreállítjuk a légkörben az oxigén és széndiokszid egyensúlyát, és megszüntetjük az üvegházhatást, vagy ezt a kóros mértékű üvegházhatást a légkörben, és megszüntetjük a tengerszintek emelkedését, a jégsapkák olvadását, tehát elhárítjuk a közvetlen katasztrófát, a problémát nem oldottuk meg, csak a tünetet kezeltük. A probléma az a globális kapitalizmus, amelyik növe folyamatosan növekedési pályán áll. Ez a folyamatosan növekvő, burjánzó, föntarthatatlan konjunktúra. A végtelen növekedés és a, a, a korlátlan, és fenntarthatatlan mértékű növekedés. Ez a növekedés, ez katasztrófába fogja sodorni a bolygót és a bolygó lakóit. Így vagy úgy, ennek a klímakatasztrófa csak egy forgatókönyve. Nem a klímát kell megvédeni, a globális kapitalizmus megfékezhetetlen növekedését kell megzabolázni. Mert végesek az erőforrások. És ha ezeket az erőforrásokat feléjük, nincs hova mennünk, nincs hova költöznünk, mert elfogy a bolygó, elfogy a, a, az élő környezet. Itt nem a klíma van válságban, itt az emberiségnek a működése az, ami fenntarthatatlan, az a mértékű önzés. Az a mértékű fogyasztási hisztéria, amit a reklámok generálnak és korbácsolnak folyamatosan. Az embernek a, az, az, az, az az elégedetlenség, az a folyamatos frusztráció, amiben tartják az emberiséget ezekkel a reklámokkal, és az a, az a korlátlan és mértéktelen fogyasztás, az a bélboklosság, amiben hajszolják az embereket, az okozza mellesleg az üvegházhatást és a globális felmelegedést. Nem ez a probléma. Valójában a fenntarthatatlan növekedés. Semmi, semmi soha nem növekedhet fenntarthatatlanul és korlátlanul. Mert annak a vége katasztrófa, összeomlás. Mi ezt az összeomlást ostromoljuk. És aki azt mondja, hogy itt a klíma problémáját, meg az időjárás problémáját kell megoldani, és akkor minden megoldódik, az hazudik. Értem én, hogy ez egy népszerű magyarázat, hogy mindenki ezt akarja hallani, hogy nem kell változtatnom az életmódomon. Továbbra is megérdemlem a mindent. A mindent itt és most. Szélsavasabban, mentolosabban, biztonságosabban, élményszerűbben és olcsóbb perziakért. diakért. Megérdemlem, mert én ne érdemelném meg. És meg is mentem a klímát, mert ez is jár nekem. Ez így nem fog menni. Változtatnunk kell az életmódunkat. Változtatnunk kell a kapitalizmus működését az alapoknál. Nagyon fontos kérdés környezet, nagyon fontos kérdés. Ezt egy picit árnyalnám akkor, amikor nem olyan régen az LNB-s politikusok jártak itt vásárhelyen, és egyébként az én általam is feszegetett 6 bűz szennyezést voltak itt vizsgálni, és nyilván ugye, hogy én is tárgyaltam az a ők is megtették, tudtuk, milyen lehetőségek vannak, stb. Ez mind pompás. Azt mondták, hogy az elpének egy új irány, egy új stratégiája van, ők zöld várt lesznek. Ezt már próbálták máskor. Ez egy nagyon érdekes, nekem a gyakorlati része az érdekes. Ha én a Fidesz stratégiája lennék, akkor nagyon szeretnék egy zöld vártot, mert az tovább osztja az ellenzéki szavazókat. És a többi. Tehát van egy gyakorlati kérdés, én azt mondom, hogy nagyon fontos a klímakérdés, zöld pártól most Isten mentsen. Mert nekünk először összefogás kell, és minden pártnak egyébként zöldnek kell lenni, ez egy másik kérdés. A globális felmelegedés, mondjuk egy Trump-al szemben végtelen lostoba hozzáállás, ugye kiszállni egy ilyen nemzetközi egyezményből például. Akár Kínának, akár az USA-nak nem szabad kimaradni, Párizsi megegyezés, és a többi. Tehát ezek nagyon fontos kérdések, nem is kérdés. A másik, hogy Ez mire vezethető vissza, és hogy néz ki? Egyatlan, az egyik itt nem érintett kérdés jobb most, mint volt 40-50 évvel ezelőtt, vagy nem? Megint csak Amerikában élve az ottani könyveket, útikönyveket olvasva, Tiglendnak a folyó a Kajahó folyó. Sötét, barná, rozsdás, vörösen fejlődött még a 60-as években is. Most lehet, hogy így is lehet belőle. Tehát a környezetvédelem óriásian fejlődött az elmúlt időszakban. Minek volt ez köszönhető? Én azt gondolom, hogy részben a politikának, leginkább a demokráciának és nem utolsó sorban a kapitalizmusnak. Tehát én, a kapitalizmus soha nem kritizálnám, nem csak azért, mert közgazdász vagyok, és most beszélhetnék externáliákról és minden egyébről, de alapvetően a piaci erők, azok rendkívül fontosak. És még mindig nincsen jobb mechanizmus, mint a piaci erők. Kínában a is iszonyatos mértékű, amikor a Peking olimpiát meg akarták szervezni, le kellett állítani a Peking környéki gyárakat, hogy egyáltalán a levegőt lehessen venni, vagy el lehessen látni a pályákig a lelátóról. Tehát nyilván, persze az is kapitalizmus, akartak egy olimpiát úrán, de alapvetően a kapitalizmus megoldja ezeket a kérdéseket, én végtelen hiszek abban. A szabad, free enterprise system, ugye, tehát a szabad verseny, a demokrácia és a kapitalizmus egymástól nem elválasztható. A növekedés, ugye ezt a szót most itt nem mondta Robert, én akkor is kritizáltam, amikor azt mondta, hogy egy összefogás, mondta, az összefogás az fontos. Akár mantra, akár nem, de fontos, kell az összefogás. A kapitalizmus növekedés mantra szokták mások mondani, hogy nem kell a növekedés, mindenki menjen tanyára, nevejünk csirkét, és stb. stb. stb. Persze vannak, akik meg azt mondják, hogy a teheretnek a bélgáza az micsoda felvelegedést, elősegítő tédező, de most mondom, a humort tehetjük. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, nyilván a tudomány eredményei, az a fejlődés, ami akár a környezetvédelem területén megfigyelhető, a reklámoknak pozitív szerepe is lehet. Tehát az emberi pszichológia, ahogy működik, a piac, ahogy működik, ezt az externáliáknak az állam általi kezelése, például ugye az is egy ilyen, externe, nem mert ez egy alapvető dolog, a közgazdászok azt szokták mondani, hogy nem sokan úgy tanulnak közgazdaságtant, hogyha a szabad verseny egy természetes állapot lenne. Az egy ideális állapot, arra szükség van, de nem természetes állapot. Ugyanúgy, mint a politikában. Hogyha XY-nak lehetősége van és oda jut, ő addig demokrata, amíg ellenzékben van. Aki kormányon van, az nem demokrata, az meg akarja tartani a hatalmát mindenféle eszközökkel, megváltoztatja a választási rendszert, uralma ráhatja a médiát, és a többi természetes törekvés. Ha igazi szentek vannak erre, és utaltam nem régen pont Amerikából, Azok az igazi mint az Egyesült Államoknak az alapítói, akik egy olyan rendszert építettek föl, pedig hatalmuk lett volna, hatalma lett volna akár meddig hatalma maradni, gazdagodni, és stb. is nem ezt tette. Egy olyan alkotmányt adott annak az országnak, amely több mint 200 év óta áll. És amely megakadályozza, hogy akár egy olyan ember is, mint Trump, aki nem hisz mondjuk a globális felmelegedésben, vagy aki egy populista, igazán tönkre tudja tenni azt az országot, kisebb károkat biztos fog hozni, nem azt mondom, de ezt a demokráciát még ő sem tudja felszámolni. Olyan fékek és ellensúlyok vannak abban az országban, hogy biztosítják a versenyt. Az államnak egyébként ez a feladat a gazdaságban is, hogy biztosítsa a versenyt. Hogy ne legyen az, hogy jön egy nagy és erős cég, egy multi és a többi, és a saját kényekedvő szerint írja át a szabályokat, mert meg fogja próbálni. Persze, hogy meg fogja próbálni. Lobbival, megvesztegetéssel próbálja majd rávenni a döntéshozókat. Hogy az ő számára kellemes törvények legyenek. De egy jó működő demokráciában fékek, ellensúlyok és nyilvánosság mellett ezt meg lehet akadályozni, és ennek a megakadályozásának a legpraktikusabb, az egyetlen bizonyított tudja: az a szabad szabadverseny, a kapitalizmus és a demokrácia. Tehát még mindig a legjobb rendszer ez. És én hiszek abban, hogy igen, a növekedés az nem egy beprogramozott valami, nem egy vágyálom, az a akabitözmusból, az emberi vágyakból, az emberi természetből egyébként adódik, és akkor, amikor ez egy szabályozott, szabad verse keretében történik, akkor ez mindannyiunk érdekét szolgálja. Ez a fejlődés, a növekedés vágya, többletfogyasztás vágya, az eredményez az új technikai megoldásokat, az eredményez az környezetvédőbb megoldásokat. Tehát ezek az újonnan ugyan ugyan megjelenő igények, mert azt el lehet adni azzal ez a termék, hogy ez most már környezetvédő, ettől nem lesz büdös a szád, ha már a mentorról van szó, és a többi. Tehát, hogy nagyon sok egészséges dolog, úgy szintén a reklámok a kapitalizmus miatt valósul meg a világon. Tehát én a kapitalizmus semmi esetben sem e, e, kritizálnám, mert szükség van egy állam által e, védett, szabad versenyre szükség van. Egyrészt, ugye 1989-es rendszerváltásnak a kritikáját is hallhattuk tőled, bár csak így burkoltam, de én most kifejtem, ha megengedett. Ugye a, az Egyesült Államoknak a demokratikus berendezkedését egy Donald Trump nem tudja leváltani, nem tudja leváltani, mert az úgy lett megkonstruálva. Most a mi 1989-es 20 évre megkonstruált, nem 20 évre konstruáltál, de annyit írt. 20 évre megkonstruált rendszerünk, az tényleg olyan jól össze lett rakva? És most vegyük elő a, azokat, akik összerakták a Kúnya Imrét, a Tölgyesi Pétert, az Antal Józsefet, akik, akik ezt, ezt megkonstruálták. Tényleg olyan jól meg lett konstruálva? És azért ott volt a hát 150 éves példa, meg egy csomó 100 éves, meg egy csomó 50 éves példa, hogyan kell megkonstruálni egy rendszert, amit nem lehet egy-kétharmados egy, egy, választási győzelemmel leváltani. Hát meg lehetett volna ezt a rendszert úgy konstruálni, hogy ne lehessen leváltani, csak hát úgy konstruálták meg, hogy hát ö, működjön, legyen stabil, osszuk meg a, az erőket, ö, legyenek vékek, legyenek ellensúlyok, de ha mondjuk nem működik, akkor azért le lehessen váltani. Hm? Ez volt, a, ez volt a mi 89-es rendszerváltásunk. Nem, nem az ezer éves demokráciát akartuk mi felépíteni, valamit, ami majd reméljük, működik, majd meglátjuk. Aztán nem, akkor majd a Viktor leváltja. Azt mondtad, hogy a demokrácia és a kapitalizmus egymásból következik, és nem, ne, és nem nélkülözheti el. Tehát, már Mármint, hogy a, ugye a, a, demokráciából nem köpe, a kapitalizmusból nem következik demokrácia, de a demokrácia feltétele a kapitalizmus. Valami ilyesmi, és szerintem ebben én egyet is értek. De elhangzott egy kifejezés a szádból, amit, amire én most itt ráerősítenék. A szabályozott jelző, szabályozott kapitalizmus, nem a szabad verseny, nem a neoliberalizmus, nem az. Tehát nem a, nem a Wall Street láthatatlan keze, ami majd mindent elrendez hanem egy szabályozott kapitalizmus. Láttuk, hogy a neoliberalizmus, hogy a, szab a úgynevezett szabadverseny, ami egyébként meg nem teljesen szabadverseny érdekes módon, hanem éppen azt látjuk, hogy a trösztök, a nagyhalak, azok mindig leuralják a piacot és a kishalakat föl szabálják. Tehát ez sem annyira szabadverseny. Hanem ezért, éppen, kell, hogy a... ezért kell szabályozás. Hát igen, pont többek közt ezért kell szabályozás. Láttuk, hogy 2008-ban a Wall Street láthatatlan keze mennyire segített minket, meg mennyire mentett meg minket a, az összeomlástól. Láttuk, hogy 2008-ban hova vezetett ez a ez a engedett kapitalizmus. Egy nagyon súlyos gazdasági válsághoz. Meg nem mellesleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon bedőlt a polgári demokrácia. Na most most itt tartunk, 2019-ben vagyunk, 11 év telt el, és bekapcsolja az ember a tévét, és Covidis-hiteleket lát hasonló feltételek mellett, mint 2008 előtt. A piac tanult valamit 2008-ból? Az emberek tanultak valamit 2008-ból? Nem készen állunk arra, hogy csődbe jutassunk magunkat. Mert ott tartunk 11 évvel a, a, a legutóbbi válság után, hogy nem érdemes elmagyarázni az embereknek, hogy figyelj, ha nincs pénzed tévére, ingatlanra, autóra, akkor ne vegyél! Ne vegyél! Nem, nem olyan fontosak az álmaid, mint az, hogy holnap ne az utcán ébredj! Nem merj olyan nagyot álmodni, mert az aluljáróban végzed. Ezt az emberek nem akarják hallani. Tehát újra elmagyarázzuk nekik, 2008 után újra, hogy egy párgyújtáskira vagy a nagyobb tévétől, a nyaralástól, vegyél fel hitelt, és tudjuk jól, hogy mi lesz a következménye, mert egyszer már végigéltük, és újra rohanunk bele a, a válságba. Nyilvánvalóan már készül. Nyilvánvalóan ugyanaz el fog jönni újra. Legalább nem mondjuk azt, hogy, hogy a kapitalizmus az majd elrendezi. Mert láttuk, hogy nem rendezi el. Ezt az államnak kell elrendezni. Arra való a népszuverenitás. Azért választunk, mert a cégeket nem választjuk, a pártokat, a politikusokat választjuk. Azért választjuk őket, hogy ők kontrollálják ezeket a folyamatokat. Nem azért, hogy a cégeknek a lobbia, meg a, meg a, meg a felvásárlása nyomán ezek a piacnak szabad folyást engedjenek, hogy aztán előidézzenek egy újabb és egy még újabb 2008-at. Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan kell a kapitalizmus. De ez a neoliberalizmus, ezt láttuk, hogy mit okoz. És valójában ez a, ez a vadkapitalizmus ez idézte elő ezt az új feudalizmust. A húsz év vadkapitalizmusából lett az embereknek elege, és mondták, mondták azt, hogy akkor már inkább Orbán Miktor új Én meg azt gondolom, hogy ezek egymást feltételező rossz válaszok, rossz narratívák, és hogy valójában egy demokratikusan működő, de államilag szabályozott kapitalizmus az egyetlen tényleges biztosítéka a stabilitásnak és a demokráciának. Visszaadom a szót Józsinak, de az a, itt az utóbbi rész, tehát ezzel tudnék vitatkozni nagyon komolyan, a végköltkeztetéssel viszont egyetértek. Tehát az összes, hogy miből mi következett, 2018, stb., ez is az, ami Amerikában és Nyugat-Európában is jó, rosszul, de szabályozva van, azokból kell meríteni a pozitívumokat, arra lehet építeni, lehet szabályozni, stb. Nem akarok belemenni. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon rá az idő. És szeretném még a közösséget megkérdezni, van valakinek kérdése, már Nem tudom, a Gyuri itt vagy azt, ami a itt csak. Azt hiszem, A jár se volt a orgánkból. Jó. Mut az egyszer. Készköntatás. Tisztát Kiesik a Fidesznek mint opció. Visszatáncolni nem fogunk, Szálvini. nem legje. Így jobb? Nem Jó, megismételjem? Nem Jó, akkor nem ismétlem. Szóval. Szálvinni se jött be, mi lesz a következő lépés. Valószínűleg szankciók lesznek, legalábbis tételezem fel abból a kiindulásból, hogy a néppárt nem kedvel minket. A meg távol kerülni nem lenne jó az országnak, mert ha nem jön pénz, mivel veszük meg az embert? Szóval, mi lehet a következő külpolitikai lépés az országnál? Én mondom, hogy én gondolok erről. Nekem egy ideje, van egy olyan megfigyelésem, hogy annyi, minden történt ebben az országban az elmúlt 9 évben, hogy a Fidesz nem bukhat. Pontosabban a Fidesz bukhatna, de vannak azok az emberek, akiknek ez több, mint szuverenitási kérdés. Hanem a saját szuverenitásuk azt jelenti, hogy börtönbe mennek, vagy nem. Tehát lesznek olyanok, akik elmennek a falig. Ebből adódóan egy viszonylag érzékeny pályában az ország, a demokráciának a helyzetére is vonatkozik ez, addig fogják csavarni a szabályokat, hogy mindig ők nyerjenek. Mi természetesen küzdeni fogunk és folyamatosan a sarkukban leszik. Szerbiában egy nagyon hasonló forgatókönyvben az történt, hogy amikor a kormánynak nem volt hova menekülnie, és elveszítette egy választást, egy újabb csalást kíséreltek meg, Ugye ott a számítógépek leállása, szavazatszámlás, csalás, ki tudja, mi minden volt még, és amikor azt a nyilvánvaló csalást megelégelték az emberek, akkor bevettek a parlament és helyre ezt a kérdést. Egy teljesen vértelen, mondhatnám nem is, de csak forradalomról volt szó. Szlovákiában Szlovéniában, Ukrajnában, itt a környéken ez egyáltalán nem példátlan. Tehát, hogyha optimista vagyok, és a korábban már tárgyalt lehetőségről beszélünk, hogy az EU vagy Nyugat, vagy bárki egyáltalán külföldről befolyásolni tudják a magyarországi belpolitikát, előbb-utóbb igen, lehet, hogy lesz egy európai ügyiség, és mondjuk kikényszerítik azt. Mert azért vannak nyomásgyakorlási eszközök, uniós támogatások, és a többi. Kikényszerítik mondjuk azt, hogy csatlakozom az európai visszséghez. Akkor mondjuk lesz, egy megállapodás teszem azt arról, hogy jó, de csak a mostantól érvényesül. viszonylagosan nem fogjuk vizsgálni az ügyeket. És lesz még esetleg néhány más dolog is. Lehet, hogy lesz egy euro ami végre megjelent Magyarországot, ez egy nagyon komoly fegyver, hogyha abba, hogy ha nem Orbánnak van média monopóléma, hanem mondjuk van európai, Egy, tehát az, ami egy angolul, németül és a többiekben nem Magyarországon is hál' Istennek most már van, de még mindig nem elérhető legtöbb helyen. Tehát nagyon sok téren lehet ilyen apró lépéseket tenni, ami korlátozzák a korrupció lehetőségét a hatalmat. Mit fog erre tenni Orbán? Sokan azt gondolják, attól félnek, előbb-utóbb az EU-ból. Azért egy nagyon egyszerűs tudom, mert egyrészt Orbán EU-n kívül semmit nem ér konyínak. A másik kellemetlenség, hogy ezek a német cégek, akik hatalommal tartják, ezeknek a érdeke, hogy uniós Schengeni határon belül, egy ünben persze Schengenben belül van svájci is, és nem uniósnak, tehát vannak fokozatai az unióból való kilépésnek, de azt gondolom, hogy ezek mind, mind olyan narratívák, aminek a mentén ez a kormány majd el fog egyszer labírozni. És próbálják megőrizni a hatalmokat, de próbálják, az ilyen EU-ból kilépés, meg hasonló lépéseket, idénységes csatlakozás elkerülni, próbálnak békésen landolni, egy soft landinget próbálnak meg elérni. Nyilván egy nagyon sikeres kimenetben bízva, ez akár a Fidesz konszolidációjához is vezethet, vezet, hát abból, amit hallottunk robert ebbe kevesen hiszünk, de nem, nem kizárt, hogy lesz egy ilyen lehetőség is. Ennek a lépései természetesen az a néppárból való felfüggesztés, majd talán kizárás üdvészséges csatlakozás és még bármi más a korrupciónak a felszámolása közösen és a többi. Tehát az Unió szerintem fokozatosan nyomást fog gyakorolni Orbánra. Orbán próbál majd minden árad lavírozni a hatalma megtalálása érdekében. Egyet, jobbra, kettőt, balra futás. Tehát simán elképzelhető az. Én remélem a futás lesz a vége. Tehát majd egyszer az elvagyja. Szerintem Or Orbán Viktor nem Nem, nem tud konszolidálni. Nem is akar, de nem is nagyon tud. Tehát szerintem ő neki a lelki alkatától ez egyszerűen idegen. És az igazság az, hogy szomorú tény. Öt éve még nem gondoltam így, de ma már úgy látom, hogy a magyar társadalomban nem is nagyon van meg erre az igény. Nem nagyon akar a magyar társadalom konszolidációt. Szóval a magyar társadalom, meg ez a, ez a, ez a kurucos néplélet, amit Orbán úr nagyon jól ismert, Ez nem, nem, nem óhajt konszolidálódni, nem, nem óhajt nyugalmat, meg békét, meg, meg ö, ö, társadalmi kiegyezést. Kossuth, Lóta, Kossuth Lajos azt üzente, hogy legyen kiegyezés, meg társadalmi? Nem, valami egész más tüzent. Induljunk el Brüsszel ellen. Ez, a, ez a, egyszerűen ez, ez következik ebből a kúcsos kértusból. Na most azért a, ennek a szabadságharcnak, meg ennek a harcnak, ennek azért megvannak mindig a, a határai. Amikor, amikor lázadni kell, megharcolni a szuverenitásunkért Brüsszellel szemben, akkor az egy legitim harc, hiszen az a mi szuverenitásunk. De amikor egy önkormányzat akar megharcolni a szuverenitásáért Orbán Viktorral meg a, a kormány, központi kormányzattal szemben, akkor már nem. Az már nem. Az a szuverenitás már nem jár. Tehát akkor itt most az a kérdés, hogy itt tényleg érvényes a szubszidiaritás? Mert erre, erre hivatkozik Orbán Viktor, hogy a, azokat a döntéseket, amiket meg lehet hozni helyi szinten, azokat helyi szinten kell meghozni, tehát busztel csak ne szóljon bele. Na de mi a helyzet az önkormányzatokkal? Azokat a döntéseket, amiket meg lehet hozni önkormányzati szinten, azokat miért a kormányzati szinten hozzák? Orbán Viktor miért tapossa lábbal az önkormányzatiságot mindenból? Természetesen a legtöbb esetben fideses önkormányzatok rovására. Tehát fideses polgármesterekkel szemben elv az, hogy Orbán Viktornak több hatalma legyen, az önkormányzatoknak meg kevesebb. Tehát arról van szó, hogy akarjuk a szabadságharcot, hogyha ez Orbán Viktor hatalmát okozza, nem akarjuk, hogyha ez Orbán Viktor hatalmát sérti. Tehát arról van szó, hogy, hogy Orbán Viktor a legitim. Tehát itt nem a nemzeti, meg ő a szuverén, itt nem a nemzeti szuverenitást harcolja meg Orbán Viktor, itt nem a nemzet szuverenitásáról van szó, itt Orbán Viktor szuverenitásáról van szó. Brüsszellel szemben és az önkormányzatokkal szemben egyaránt. Tehát itt minden kísérti a szuverenitást, aki hát nem Orbán Viktor, meg nem Orbán Viktor szintén gyakorolja a hatalmat. A Brüsszel is, meg az önkormányzat is. Én meg azt gondolom, hogy erős államra van szükség, de nem erős központi államra, hanem erős önkormányzatiságra. És pontosan azért, mert ez a, ez a tanulság, a gyenge állam, az a Wall Streetnek az uralmát, meg a neoliberális ö, ö, világmagyarázatoknak a működését ö, eredményezi. És a, a lanságot és a teljes kiszolgáltatottságot a, a piacnak, meg a piaci folyamatoknak, meg a Wall Street e, imbolygásának. Az, e, az erős központi állam az meg egy olyan despotizmus, ami most Magyarországon van. Az erős önkormányzatiság, az erős helyi állam a garanciája úgy a szabadságnak, mind a, az központi kormányzattól, mind a, a piacnak a a folyamataitól. Én azt gondolom, hogy, hogy abban sincsen köztünk vita, hogy egy erős Európai Unióra van szükség, és hogy Európa válságára, Európa rossz működésére nem a kevesebb Európa a válasz, hanem a több Európa. De sajnos nem állhatunk meg itt. Sajnos Európát igenis meg kell változtatni. Mert Európa korrupt, mert Európa túl bürokratizált, mert Európa nagyon is a gazdasági lobbiknak a, a, a gazdasági lobbik seftelésének a szintere. Tehát sajnos a probléma az, hogy Magyarországon a teljes diagnózissal a kormány és az ellenzék is adós. A kormány azt mondja, hogy kevesebb Európa kell, és Európát meg kell változtatni. Félig igaza van. Az ellenzék azt mondja, hogy több Európa kell, és Európát nem kell megváltoztatni. Félig az ellenzéknek is igaza van de félük, hazudik. Több Európa kell, de nem ez az Európa. Európát meg kell változtatni, de nem kevesebb Európáért, hanem több Európáért. Én ezt gondolom. Jó. Jó. van -e valaki kérdése? Nekem van még egy. Nálam van mikrofon. Jó. Bibi -bá. Bibi -bá. Egy perc az egész. Először is üdvözlök mindenkit a színpadon. Robertet, polgármesterulat. Nekem két dolgot szeretnék felvetni. Az első dolog az az, hogy én szoktam néha olvasni, és hát itt rengeteget szapulják az ellenzéket egyébként, ahogy hallom, és hát meg is van minden okukra, ezt azért aláírom te a mikéntjét, illetve a miértjét, azért ö, sok mindenkinek ajánlok egy könyvet, amit Politkovszkájának hívnak egy hölgyet, egy oknyomozó újságíró nő, orosz. Ö, orosz Meló, vagy orosz, bocsánat, orosz Napló a neve a könyvnek. Árkádba lehet kapni, plázába lehet kapni. Nagyon sok választ kaphatunk belőle, hogy miért is ilyen az ellenzék. Ez az első. Illetve, hát Robert... Tisztán ellenzéki, ugye ezt így lehet hallani. Hogy tudta azt elérni, hogy eddig nem volt karaktergyilkosság Robert ellen? Mint ahogy itt Péter ellen azért nap napi szinten mi vásárhelyiek tapasztalhatjuk, úgyhogy a titkot lehet, hogy meg lehet osztani Péterrel, és akkor hát ha ki lehet bekölni ezeket az undorító támadásokat. Köszönöm szépen. Lehet, hogy csak lemaradtál róla. De... Ez lehet, hogy így van, tényleg bocs. Könnyebb észrevenni, amikor az emberen végrehajtják, mint hogyha kívülről figyel az ember, tehát ez ilyen, de <coughs> nem volt karaktergyilkosság, hát írd be a Google keresőjébe, hogy Origo Puzsér, és jó jegyentert, én javaslom. Nem kétségbe vonva Robert elleni támadásokat és kritikákat, önmagában a Fidesz örülhetne annak, hogyha Robert elindul, és mondjuk nem lenne előválasztás Pesten, és több jelölt van, Kuzsé, vagy bocsánat, igen, van Talós Istvánnal szemben, ez Talós a a győzelmi eredményezeti, tehát tulajdonképpen a fidesz sajtónak, sajtónak nem feltétlenül érdeke, hogy ő, ő támadja akár Kúzsé Robertet. Elmélye nem azt jelenti, hogy nem támadja, sőt. Az előbb ezt említettem, Salai Erbenenek mondta nekem ezt a termet, mestertermet, hogy hogyan lehetne ezt a rendszert megmutatni egy összefogással mi 18-as választásokon. Szintén Salai Erbenenek mondott több példát, amikor LMP s képviselő jelölteket próbáltak ellehetetleníteni, kirúgni, munkát nem kapott és a többi. Pedig ennek a rendszernek, ha valami, egy centrális modellben, ha valamire szüksége lett volna mindenhol, az LMP jelölt mert csak megosztja ugye a szavazatokat. Tehát ott volt jobbik, volt MSZP, legyen már még ellenpély is. Még tovább osztódjon az ellenfél, az ellenzeik. Tehát a rendszer a saját logikájával is szembe megy időként. Tehát simán le fogják támadni, Robertet még akkor is, hogyha egyébként nekik jó lenne az, hogyha ő egy jó eredményt érne el egy választáson, mert ezzel mondjuk a karácsony erdőjét, hogy bárkit, másik erőtet is gyengítve, a Fideszes erőtet jutatná hatalomba. Tehát sajnos a rendszer a saját logikájával is szembe tud menni. De egyébként nyilván más az karakterikosság szempontjából, hogyha valaki egy városnak egy polgármestere. Nyilván hogyha egy nagyobb befolyásos, nagyon fontos média személyiség, vagy akár most egy jelölt Budapesten. Na de azt is értsük hogy ők nem úgy gondolkodnak, hogy itt van ez a kuzsér, jaj, de jó, megosztja az ellenzéki szavazatokat, így nem az karácsony fogja egyedül kihívni a, a tarlós István, tehát ez nagyon jó, tehát örüljünk neki, sőt még írjunk is arról, hogy a jó jelölt. Mert így majd több szavazatot veszel a karácsonyi erdélytől. Hát ők, ők ezt igazán nem tudják, hogy mi lesz ennek a dolognak a kimenetele. Lehet, hogy a tárgyalások során ír el tudom érni, vagy ki tudom zsarolni, hogy, hogy az MSZP léptese vissza Karácsonyi Gergelyt. Vagy mondjuk megnyerem az előválasztást, vagy az Isten tudja, majd engem fölépítenek, és majd a karácsony visszalép, és akkor a végén majd én hívom ki a tabloset. Tehát ők egyrészt úgy vannak vele, hogy ők nem tudják, hogy mi lesz ennek a kimenetele, az a biztos, írjuk mindegyiket, aztán majd meglátjuk, mi lesz. A másik a, a, az ő működésükben az, hogy ez nem, ez nem ö, ilyen közvetlenül kézirányítással működik ez a sajtó. Arról van szó, hogy ezeknek az orgánumoknak a, uh, majdnem azt mondtam, hogy újságírói, szóval, hogy ezek a propagandistái, ezek próbálják kitalálni, hogy fent az igazságminisztériumban Rogán Antal és Habony mit szeretne látni. És hát próbálják azt a cikket írni. Sokszor sikerül, másszor ne. Hát egy csomószor túlteljesítenek, mert hát szeretnének elő, előrelépni a nelemben. Ők úgy vannak vele, hogy amíg nem szólnak le, hogy a kuzsért ne nyírjátok, Addig ők nyírják, mert szeretnék kitüntetni magukat. Aztán, hogyha vagy szólnak, hogy hát most a puzsérról egy kicsit szájatok le, mert most úgy néz ki, hogy nem fog visszalépni, és hogy akkor a karácsony, és akkor majd így osztjuk meg, lehetséges, hogy leszólnak nekik, lehetséges, hogy van, akinek leszólnak, tehát én, én nem gondolom, hogy itt minden egyes cikk úgy kézi vezérléssel készülne, hogy, ott, hogy ezeket, ezeket a döntéseket mind-mind a rogának hozzák meg. A rendszer úgy működik, hogy a rendszer alsó felén a, ezek a firkászok ezek próbálják kitalálni, hogy mi az, amit a rendszer akar, mi az, amit a rendszer óhajt, és amely ügyesen találja ki, az hamar főszerkesztővé nem esül át. Garai Zsolt vagyok, Szabadkáron, Szerbiából. A kerítésen túlról, az a. Átmúltak. Igen. Az a, az a kerítésen túlról, ahol, ahová nyugdíjas, nyugdíjasokat buszosztatnak nem olyan régen. És nem ez a legnagyobb szomorúság, hanem az a számunkra, hogy, ahogy már úr mondta, hogy minden ember szükség van arra, ahhoz, hogy megbukjon a NER. Mi is, ha csak maradunk nyilván, de ott vagyunk a Vajdaságban. Én a magyar mozgalomnak vagyok társelnöke. És azon dolgozunk ott a Vajdaságban, hogy, hogy a NER valamilyen féleképpen megbukjon. És tavaly az országgyűlési választások előtt szerveztünk egy kerekosztatóvá, minden parlamenti pártot meghívtunk. Hárman nem jöttek el, ugye a KDNP, Fidesz, DK, de többiek ott voltak. És mindennek ellenére Agy Puzsér is mondta, hogy, hogy nem matematikáról van szó, hanem erkősről. És sajnos egyik ellenzéki párt sem, még egy ingyen sört se kínált például a kétfarkú párt a vajdaságiaknak. Ennyi, ennyi a mi fájdalmunkról. Ezt most tegyük félre is, ha már említették Szerbiát és az ottani forradalmat 2000. október 5 Ugye ott az volt a recept, hogy a szerben ellenzék összeállt egy DOSZ nevű csoportulás mögé, úgy tudta legyőzni milosevic és utána ugye a választási csalások miatt ugye egy úgynevezett forradalom is történt. És mindannak ellenére, ugye pár év után ez a rendszer újra visszaállt, és mindazok az emberek, akik akkor ott voltak, ugye most ugye Vucsics köztárság elnök, És azt szeretnénk kérdezni, hogy önök szerint, és egy Gáborral készült kötött fogásban hangzott el, vonagábor mondta azt hiszem azt, hogy a magyar társadalom nem fizette meg a rendszerváltásnak az árát. Hogy csak úgy megtörtént a rendszerváltás, és nem lett kifizetve az ára. Szerbiában úgy láttuk, hogy kifizettük a rendszerváltás árát, de mégsem történt meg, mégis visszaállt a rendszer. Megvan a recept, az ellenzéknek össze kellene állni, akár egy civil csoportosulás mögé, és úgy indulnia, viszont a magyar társadalom önök szerint mikor képes és mikor fogja megfizetni a NER leváltásának az árát. Köszönöm. Addig nem, amíg a péncénél van. Sajnos. Majd, hogyha eljön az a, az a gazdasági válság, amelyik ellenérdekelté teszi a magyar társadalmat a nerv sajnos ez a szomorú, szomorú tény, a magyarok be vannak véve a buliba. Tudjuk, hogy Orbán Viktor lopja a legtöbbet, de azért elég rendesen leoszt. És amíg a, amíg a magyar társadalom bűrészessé van téve a saját elnyomásában, ebben már Nagyon komoly van, a kádárrendszerben visszanyúló rudinja van. Addig Orbán Viktor biztos kézzel nyúl a kipróbált ócelekhez. Egy picit leszel csak hosszabb, de nem nagyon. Nauru például, példáját eszembe, ez egy sziget a Csendes óceán közepén, ahol nagyon nagy foszfált, hát egyébként ugye a Guánóból nagyon nagy foszfált terepek voltak. 80-as években rájéreztek arra, hogy ez egy óriási gazdasági lehetőség, NOSSA kibányázták, lepusztították az egész szigetet. Rövid ideig az egyik legnagyobb GDP-berfői, leggazdagabb ország lett a világon. Akkor élvezték ennek hatását, most ott van egy letanult sziget, ahol semmilyen gazdasági tevékenységet nem lehet végezni, semmi jövője nincs, és most az egyik legszegényebb állam. Tehát az embereket meg lehet venni, de az nekik nem jó. Hosszú távon, katasztrofális Egy okos kormányzás kell ez biztosan. Én azt gondolom, hogy ennek ellenére nem a Machiavelli által fölállított felvilágosult dzsarmakra van szükség, mert nagy a kockázat, hogy ezek nem olyan szent emberek lennének, mint Jefferson vagy Washington volt, akik valóban egy nagyon jó rendszert hoztak létre az Egyesült Államokban. Úgyhogy a demokrácia, ez a rendszer, ez viszont szükséges. Tehát nem szeretnénk letenni egy nagyon okos embernek a kezébe a jövőnket aki zsarnokként uralkodik a magyar nép felett, mert fél hogy az ugyanúgy félresít, Lána, mint a mostani rendszer félresíték, mert ha annyira bevettek minket a buliba, akkor miért van az, hogy Magyarország az Európai Unió második legszegényebb országa? Miért van az, hogy Magyarország az Európai Unió második legszegényebb, bocsánat, legkorruptabb országa is, és egyébként itt születik a második legkevesebb gyermek? Tehát annyira mégsem vettek be a budiból, minket, annyira nem jó nekünk ez a rendszer. Előbb-utóbb megbukhat, lehet, hogy nekik a falik. Lehet, hogy kell egy újabb földrengéség egy gazdasági, egy újabb 2008. Valami lesz, és abban az esetben ki fog derülni, hogy ez a rendszer nekünk nem jó. És még azoknak is felnyírt a szelleme, aki az utcán leállít engem, és azért von kérdőre, hogy miért támadom én azt a rendszert, ahol emelkednek a nyugdíjak. Ők nem látják, hogy a határon túl, hanem is a kerítésen túl, de mondjuk Romániában. Ott már a gazdaság jobban fejlődik, mint Magyarországon, hogy most már sarkadról Romániába járnak dolgozni. Ők ezt nem látják, ők csak azt látják, hogy egyébként jobb, mint 2008-ban volt. Tehát vannak kétségkívül erényei ennek a rendszernek. Aki nem lát, aki nem mert nyugatra dolgozni. Aki nem megy ki Romániába, és nem nézi meg, hogy ott tíz éve lezett, hogy néztek ki az utak, és most, hogy néznek ki az utak. Vagy mekkora Ibaripark van aradnál, de egy akár Szabadka mellett is. Egy igejelentős Ibaripark van, hogyha valaki bolygó Bajmok felé elmegy, felé. Na most. Én azt gondolom, hogy összességében a, a ner a megmutatásához előbb-utóbb össze fog állni, vagy az ellenzék, vagy külső körülmények segíteni. Ahhoz, hogy egy olyan hazát fel, ahol az emberek felvilágosultak, ahol egy jó oktatási rendszer van, ahol az OECD rangsorában a bizaferméréseken mi nem lefele megyünk, hanem felfele, mint az Egyesült Államok, még 2009-ben egy szinten volt Magyarország és az Egyesült Államok, azóta mi így megyünk lefelé, meg így mennek fölfelé. De lehet Írország például, nézni Észország például, vagy akár Szlovákiáit, vagy Lengyelországit. Tehát azt gondolom, hogy nekünk olyan politikusokra, olyan államférfiakra van szükség, mint például a De volt, aki felmérte a franciáknak az erősségét és gyengeségeit, és egy olyan rendszert állított fel, ami ki tudta küszöbölni a gyengeségeket. Egy nagyon jó oktatási rendszerrel, problémamegoldó készségekre, elemzésre szokta a franciákat amire igenom a szükségük volt, halljuk meg. Lehet, hogy a magyaroknak is hasonló szükségületeik vannak ahhoz, hogy egy tényleg tartós demokráciában és gazdasági fellentődésben éljenek. Sok igazságban ebben az embereknek valóban nincs összehasonlítási alapjuk a térben. De van az időben. Az emberek nem tudják összehasonlítani a saját életüket, a határon túlélőkkel, mert nem látják az ő életüket, és ez a reláció valóban hiányzik. Nem tudják, hogy mit jelent az, hogy ők a második legrosszabbul élnek Európában. De azt pontosan tudják, arra pontosan emlékeznek, hogy mi volt itt 20 évig. És ők ezzel hasonlítják össze az életüket. Az életmódjukat, meg, az, meg, a, meg a pénzüket, meg hát leginkább az anyagiak vonatkozásában, a, az életszínvonalukat. Ez a mértéke. Magyarországon sajnos ez az életminőségének a mértéke. Sajnos a pénz. Ez szomorú, de az igazság az, hogy Magyarországon mindig egy ellenforradalmi rendszer tudott berendezkedni, tudott monolit, berendezkedésé válni. Mindig egy ellenforradalmi rendszer. És persze az ellenforradalmi rendszerek Magyarországon mindig a Szocialista forradalommal, a 17-es szocialista forradalommal, meg a 19-es budapesti kombűnnel szemben határozták meg magukat és nevezték magukat ellenforradalminak, de valójában nem azzal a forradalommal szemben voltak ellenforradalmiak, hanem az 1789-es nagy francia forradalommal, a polgárosodással szemben, a polgári társadalommal szemben voltak ellenforradalmiak, és ez vonatkozik a Dualizmus rendszerére vonatkozik a Horti rendszerre, vonatkozik a Kádár rendszerre, és vonatkozik a NERR. Egyaránt. Mindegyik rendszer abban utazott, hogy rekeudalizálja a magyar társadalmat, nem gyegye nyugatosodni, ne engedje polgári társadalommá válni, és szomorú tény, de ezek a rendszerek tudtak stabilnak lenni Magyarországon. Orbán Viktor nagyon sok mindent próbáltuk év alatt, hogy mi az, ami működik. És szomorú tapasztalat. hogy Ez volt az, ami működött. Persze, ezt nem szabad úgy kezelni, hogy ez egy adottság, a magyar társadalom állapota, meg a magyar társadalom elvárásai és igényei adottság. Ezen változtatni kell, de hogy itt a társadalom kritikát nem lehet megspórolni, és nem lehet mindent a gonosz Orbán Viktorból levezetni. Orbán Viktor végigpróbálgatta és nagyon jól letesztelte a magyar társadalmat, hogy a magyar társadalom mit igényel. A probléma része, hogy a magyar társadalom ezt igényli, de ezt ki nem mondva esély sincs megváltoztatni. Először is szembesülni kell, és a magyar társadalmat szembesíteni kell azzal, hogy valójában a feudalizmusban utazik évszázados viszonylagban, és hogy Orbán Viktor ezért rendezett be itt egy feudális rendszert. Ahhoz, hogy ez változzon, a hiteles analízis a nulladik lépés. Akkor végszónak, ahogy Józsi megkért, ez a nekünk mohács kellett narratíva, lehet, hogy nekünk Orbán Viktor kellett ahhoz, hogy most már végre egy demokratikus, szabad, európai jogállamot építsük. A vigyámat, Uzsi Robertot és Márki